Arbethusgruppen presenterar Eternal Lies, en kampanj för Trail of Cthulhu av Will Hinmarch och Jeff Tidball tillsammans med Jeremy Keller, utgiven av Pelgrane Press. Mm. Eh, vi, vi är i Mexiko! Ja! Oh, arriba! Vi ska jag... göra ett mexikanskt imbrott. Vi ska göra ett mexikanskt imbrott hon är precis med vanligt inkott, fast vi är med i tacos. <laughs> good to know, good to know. <laughs> nej, nej, nej. Vi, vi, vi, inga stereotyper eller förutsattade meningar här i den här. nej. <laughs> <skratt> uh, vi skulle hitta någon tillverkare av uh, psy psykedeliska musikskiver som sprider en massa otäcka influenser. Får du säga det? Plush. Läs nu vad vi inte har gjort. Eller HD. Skål. <skratt> <sikt> ja. Vi ska hitta hit något företag som heter. Eh, var det eh, lastdiskos? Jo men de har hittat Ja Så, vi inte ja. stod inte på pass utanför det. Vi fick adresset ja. och var de var, var de byggnad någonstans som vi tänkte att ja här undersöker vi det bäst genom Det i här i här två byggnader i det bohemist område var det inte där vi ordnade att man så skulle man marschera utanför att spela? Vi uh, uh, det här såg det så jag har inte kommit så långt där. Men tack för Vi känner att man hade varit vardröm. Hindenburg Not related. Inte vårt fel. Hindenburg hände. Vad fan det är. inte Mycket kan vi kommer inte ner runt oss med den. Så. En. Så vi tänkte göra en in inbrott på det här studien på natten Och det är natten alltså den 7 maj Ja, vi planerar inbrott alltså Vad härligt ja, eller, eller, eller vi planerar inbrott äh, När Arte Waller planerar äh, frukost Eller något Nej, det det, du... <håll> jag med planerar inbrott verkligen är Jag är ju ändå fortfarande polis Husrann saken då? Mm. Ja. Uh, Utan tillstånd. <laughs> I Mexiko. <laughs> Okej. Okay. Ja, uh, det är ändå Polisen jobbat så här med det här. Nu kör vi, vi pratar Det sista som hände var att ni förberedde för det här inbrottet på uh, det här stället. Uh, där, uh, men Lars och Service är kvar på hotellet. Large och Service. Oh, det är service okay. Vi läste en böcker. Ja. Du läste böcker. Mm. Black sitter kvar i bilen. Mm. Med ja. den gaster. Nej, det så ja, jag jag jag var Jag ska ju ha som vanligt. Nej, jag <skratt> ja, har nog står att vi håller på att göra inbåt. <skratt> <skratt> <skratt> så att det är som är kvar på hotellet och Black i bilen. Jakob och Lars och Salven. Jag höll på att läsa Den här boken som vi hade fått Det är bara Hauda är på hotellet Ja du är på hotell Vad skönt Fantastisk plan, jag är mycket glad för att vara med på den Varför tog du ner att ta in Det är en väldigt bra fråga Varför samarbetar jag med dig i huvud taget Nej I've Han är inte så snygg och ni hade ju kollat omgivningen lite. Det var någon bokföringsbyrå. det här låg ju på här. Skivbolaget ligger på övervåningen på tvåvåningshus liksom ett hotell med trappor upp sådär. Under var någon bokföringsbyrå och mittemot var det någon eh tacosställe. <skratt> ja, tackeria. Tackeria. Ja. Ajajaj. Aj. Men hur bryter man sig in på Vi ska alltså bryta oss in på en övervåning eller? No, ja, men det är, det är, man, ja, man. Ja, men jag är diskret och Du är ju och läser på hotellet <skratt> ja, jag, jag fixar smörgåsar till och sånt där, så, Tills ni kommit bort. Jag, jag tänkte att du ska åka ut Johoi Nej, du måste ju hålla vitkort på handen ja, så, så, Man får ju, ju lite hungrig av inbrott som bekant Ja, det är ju helt Ja, det är nog bollen Ja, du var på fotet Men ja. Men det är natten till 8 maj jag ska. Natten till 18 maj, för ja. natten den alltså natten på den 7 maj så. <coughs> ni, ni säger roligt jämför mina tankar. Ja. <coughs> natten mellan 7:e och 8:e. Var ja, Och just det ni hade frågat undan och ingen av de här grannarna har sett till uh, de här personerna som uh, på hibbelång i tre veckor. Eh, uh, right. Och vi hade mm. rekognosera stället och gått lite runt, ingen vad ser ingen prospekt i alla fall härifrån. Så det är väl bäst att kiknosa uh, lite. Det var släpp på någonstans. Ja, det är likopfen. Ja. Kanske ska jag officiellt köra igång nu då. Yes. Ja, ja. ett. Loading. Mm. mm. Så jag antar att vi är utanför byggnaden. Yes. <laughs> ja. Yes! Ja. Så är här killen som flyger förbi på himlen. Mm. Mm. Det skulle inte vara på hotellet? Uh, hur ja, är ljus ser det här ut på natten? Mm. Eller hur mörkt har det, uh, det är lite upp. Lys, det finns ju oljelamps, gatubelysning, men uh, inte här uppe. Ni är i skuggdel. Uh, Okej. Okay. Om jag tänker att det inte verkar vara någon i närheten så sätter vi igång. Dra oss upp för Tack trappan. På. Till dörren. Jag har antat det mörkt i lokalen också. Mm. <coughs> ja, ni kan se så bra. Så Innan jag gör någonting så uh, sätter jag öronen och okejar om vi hör någonting inifrån. Och jag spanar lite ut mot skattan. Det tycker jag är som. Obehörig. Den borde var bättre. med Obehörig snarare. Jag tänkte precis säga. <hör> precis. Så att du inte tycker inte du är behörig. <hörig> Fast jag inte alla mig själv att det är, är efter ja. jag måste I så fall tar man fram lite liten ja, Jag, jag tättar först då. Det är för sig bara för att se om den verkligen är, är lost Då är den lost ja. uh, Vilka sorts sort, loss uh, det komplicerat ut uh, Nej uh, dead balls Dead bolts? Dead, dead bolts? Bolts. var van, sett på. Ja. De was horrible. They were just sloppy and hanging there. <laughs> <laughs> Men det är look det ser inte överstigligt ut. Okej, eh då försöker jag Ta shit. Det här det här inte jag fick över hela plåset. Ja, för något istället har fyra i Ja, stämmer. Ja. Kan du spända eller? <sannels> Nej. Okej. Okay. Om du vill spända, men... Nej, ni behöver så. Ja, du får vi se vad blåset. Yay! Okej. Klick! Låter högt ut. Okej. Induk dörren lite och smyr in. Det är nåt form kontor, ser du. jag vill lämna vid dörren för att titta efter behöriga. Ska jag stanna här, med du? <skratt> <skratt> ja, jag vet, Ja, jag vet. Jag kan stanna här. <skratt> ja, det lyssnar <skratt> du. <skratt> det kanske skulle vara han som satt i bilen istället och ätade på er. Har du fruktan i dile. Är det vi ska ställa inna för dörren sen? Okej. Det går därifrån. Och till Maria, typ. Och storm tacos. Precis kortet. Det här Nej, de står med varsin tacos i händerna så hela Maria Cheban som övade. Nej, men de övade riktigt och sen står det fullt med folk framför och sen så börjar de spela. Mexicano. Ja. <laughs> Ett kontorsläge. <laughs> det är en kontorslokal. Du ser att det är, är nog flera rum. Det är trä och glas och skiljeväggar av trä och glas som är ju en studio ungefär. Mhm. Så en studio. Vad heter en lastlesbus? Nej, Los, ja. Los, Los, Los. Los Lastiskus. Eller lastbil. Matsa gott. Så där. Ehm det som slår dig omedelbart är att det här har någon rensat på något sätt. Det är skåp, lådor står ut och verkar tömda. Skåpen är öppna. Jaha, de kan, ju, de kan redan få på hur vi skulle komma. Mm. Eller någonting i alla fall. De verkar i vilket fall har bytt lokal. Är det kanske det finns nånting lämnat som kan vara av intresse? Ja, vi börjar väl leta runt, antar alltså. jag. Se vad vi hittar. Jag letar också efter om um, det kan finnas några utrymmen någonstans. Ni låg runt. Ni hittar mm. ett kassaskåp i ett av rummen. Ett av de bakre Det står öppet och är tomt. Jag är glad vi har hittat det. Vi ser lite bland pappren som ligger kvar ändå. och eh, Abandoned katalog ska jag försöka förklara varför det, vet ni varför det heter musikalbum. När man släpper ett album som artist. För att förr så kom de, de gamla stenkakorna, så att säga. Kunde bara spela in två, tre minuter på varje sida. Så fick, du fick du ett helt kompendium Som ah. ett fotalbum ungefär <skratt> <skratt> Sådana Tomma ligger det lite överallt mm, Okej okay. <skratt> Det slår ju att här har någon Och det ser ni också på lite gamla kvitton Att någon har köpt väldigt mycket material För att göra väldigt mycket musik Eller trycka upp väldigt mycket musik var det sista datum, datuminsatsen? Det ligger en månad tillbaka ungefär. Wow, sker? Vi kan titta här i kallspår. Ska vi se? Ja, det är någon vill använda någon skim de har här. Mm. Eh, vad fan är det? för Eppelens collection, kanske. Ja, jag har inte tänkt om så det. Jag har två i det. Eh, du hittar ett. Vi eh, får in en sopp. Det en faktura Under lite flottiga papper Som har någon konstig röd oljig fläck Det är en faktura På spanska El facturo <laughs> du Kunde inte du spanska? Jag si Si Vi får ta den så länge Så Då, med andra papper som hade ol konstig olja. Ja, det är någon det är, som då åvar för det här fakturan. Mm. Mm. Eller luktar på papper precisigt. oljan. Mm. Nej, du kan inte avgöra vad det är. Är den stark eller luktar starkt, det luktar någonting alls? Lite stark. Jag virar in äh, någon bit i ett papper och lägger fickan så får någon med svår, någon i kemi och kollar på det så. Äh. Det verkar inte som att vi kommer hit så här så mycket mer här. det var ofta också på golvplankar och sånt när man drog ute någonstans. Liknande. Jag riggade mm. den. Antal det inte, men... Nej. Det verkar vara det guld, ja. Alldeles mm. well, så fast. Medan vi sticker härifrån innan någon upptäcker oss då. man har varit helt <clears> onödigt. <throat> ja? mm? Va? In, ja, in, är inte ord. Han ska med mig. <laughs> mm. Yay! Skål! <laughs> ah, Jaja, visst kopplat till att den provet. Nej, men vi är väl, går väl därifrån. Och så dörren efter oss och... Så, eller att lägga, till, all, lägga tillbaka allting i ordning så mycket som det går och åka gå där, därifrån. Låset är onödbart. Jag Har jag har sabbat låset? Ja. Men det är ju ingen som har varit här för länge, så att det... Såg vi inte folk som kom, kom och gick till är det här? Gör du det? Är Nej, inte från den här våningen. Okej, okay. här fick vi. Ja, det var Nej, ja, men då är det en ny farin under. Det är ju en bokföringsbyrå som verkar. Ja, då är det bara att låta det vara. Ja, menar, vi smyger därifrån. Japp. Eh, då ska jag få bilen tillbaka till det hotellet då. Mm. Jag tittar på mm. fakturan. Faktura jag precis Du kunde spanska. Nu oh! kan du skicka lite på den här. Så ja, jag jag på det är faktiskt. Nej, en faktura. Ja, prova ja, då. ja, det vet jag inte. 200 är 200 spanska. Men jag 250 kr. Men det står mitt namn på det. kommer tillbaka till hotellet då. <laughs> Massa fluktorer. Uh, ja, nej, det här är en elfaktura. Nåväl, ja, Utställ på, till, uh, utställ till uh, Jonathan Brooks och Leticia De La Luz för 15 dollar för citat last minute production time. Slut Jonathan Brooks och Patricia. Och uh, Estudio del Manjana som ligger på 1220 Morelos Avenue. Absolut. För det var inte det här vi var va? Nej, nej. Så <laughs> vi fokuserar på att vi dit och åker direkt. <laughs> ja, precis. Men <när> det är ändå inbrottståg. Jag tror att det inte är så vist att göra ett inbrott äh, utan att först veta vad det är man gör inbrott i. <skratt> Ash. Jag tror att vi ska lyssna på det här som har mest erfarenhet av inbrott. Det skulle gå wrong? <skratt> <skratt> <skratt> Vis för äh, så rekommenderas innan. Så. Men där vi ska vi gärna slänga förbi och bara titta på. Den rösen, så. Är det jag antar att ni har en karta över. Eller... Ja, det stabiliserar. Jag vekla ut en framför eh brett som körde. Åh, ringla lite. Men Vad är jag? Ni är här nu Se ju vänster. Nej, blå. Låt dem se vägen. Titta här, hit ska. Ehm. Den där scenen är med min car. Just up the block. Okej, det är inte så bra Nej. Så, ett eh, timmar senare det äh, att vi, vi, vi lade runt din exkurs i huvudet. Ja, mer gryning Så det är samma område med andra ord. Så, ja. Vi kan inte oss på vägen, trots från förra oss. Hur ser det den byggnaden ut då? Loading. <laughs> Jag fortfarande inte uppfattar det på att spela det. det Siden Hej! Oh. Uh. Nej, det var det är liksom gjorde. Vi Vi lever. That's a good thing. Ha, ha ha ha ha. Stay alive. Stay alive. Ha ha ha. Stay alive. Kolla den mashupen <laughs> <ni> jag <har> retweeted <laughs> idag. Kolla den mashupen jag retweeted idag först. Den är bra. Mashup. Mm. Den mashup jag. De har klippt ut massa av som är på en nattklub. Må ha. Okay. <laughs> yeah, Bar tillbaka. Hmm. Det här är en äldre kontorshus, lite mer moderna delen av den här stadsdelen som är lite bohemisk är mycket konstnärstyper och konstiga typer som är så här. Eko. Så lite nyare. Kalla jag det så. Lite på det. Spåret ser ut. En immunbyggnad, säger du. Här är det mörkt. Ja, Är någon här? Ja, inte stöjer folk. Så här är lite mer folk med de... ändå som är ute på rörelse. Mm. Det är något annat. Inte jättemycket men det är någon folk som är på väg till eller från någon bar och så. Det, mest, det finns ju affärer och sånt som är öppet nu i den här tiden utan det, är, det är bara nöjeslivet. livet. Vi nog ha det på dagen tror jag. Mm. Vi Innan vi igen. gör någonting. Ja, det går mm. lite mer officiellt. Tänker du det? <laughs> ja. Ja. Ja. ja. Jag har sökt Jag går tillbaka till hotell också. Ja. Mm. Mm. <clears throat> Checka manjunkar? Vad heter ni i företag? Ja, jag har... Den, Den här, här heter... Manjana. Såsäkert. Och... fixa. manjana. Eller... Jag så så alltså vad det är en studio avtområdet och det är en studio avtområdet. Det är en Precis. Jag har fixat vörstsmörgås och äh, mm. äh, mexikansk öl. öl. Det passar alldeles utmärkt. Och mm. mm. mm. <laughs> en unastradesa på. Mm, det är inte jättegod, men med smörgås har den gått in. Mm. äter alldeles för många. Ah. Det räcker alldeles mycket. <laughs> Vem... Äh, äh, <laughs> Var det någon mer än jag som har läst den här boken förresten? No, no. <laughs> <laughs> nah, ja, hodå. Skulle inte tro det. Jag tittade på omsaket, det räckte för mig. Ja, för att eh, här, eh, jag har väl berättat om den va? Ja. ja. För att eh, det är ju nämnt De ja. i denna. Ja, det var de som tillverkade den här eh, mm. Luzdiskos. Det var ju där vi var nu. Luzdiskos. Eller ja. ni var. Mm. Men De La Luz, för, det, för det här, vi har ju fått ett namn där, Patricia. Patricia, ja. mm. De La Luz. För mm. namnet heter Jonathan Brooks? Mm. Leticia. Leticia. Leticia, Leticia. är Jonathan Brooks vad Leticia du... mm. In, det Vad är det? Letit, Leticia. Letit. Letit. Leticia Brooks. Letit. Letit är fålen med damen. Det är Ja. <laughs> <laughs> you Listen carefully, I will only say this once. Heldsang, Heldsang, Bortzenby betyder falsk. Yeah. I'm really falsk, I'm just talking about falsk brytning. Yeah. I love it, I det okay. ja, Det är, alltså JB Jonathan Brooks och uh, Letizia Dela Luz uh, står i samma mening här. Att det Jonathan skriver om uh, det de håller på med är ju att Dela är med. Det, det är de två som håller på med den här skivproduktionen. De la Luz är ju, har ju Lars konstaterat, tror jag. Det betyder ju off the light. Så var jag. ja. The tip of the light. Shining titties! Nej. <laughs> <laughs> <laughs> alltså, där gick det Ja. <laughs> att vi är stora frågstegare. Ja, nu har vi, nu har vi kopplat det i, i alla fall till... Vi får ett spår minst även om ett spår kallt. Den nästa är ju att kolla ut det andra stället bara undrar vad det är för mening att de skulle plötsligt omlokaliseras till ett kvarter bort. Nej, ja, de har nog inte omlokaliserat det men mm. man kan ju få mm. prata om dem så kanske man får ytterligare spår men. är mm. Ja, vi försöker inte bara vara mm. en mm. Här är du då i början innan de var daterade de här varierna. För det bara det sista var ju som är liksom daterat att vi har gjort vår första rekord. Jag tror att ni kommer hitta allt vi Det är för. och jag är väldigt We Vi kommer it, it by way of Bangkok. Till Bangkok! Vi <laughs> <laughs> hade Bangkok Tiger som... Men det är den första inspelningen alltså, som de gjorde. Mm. som de har skickat. Och sen så pratar de om att de ska göra ett fullt album. Därefter då. Album? Huh? På det sista här från april då så är de fortfarande inte riktigt färdiga med albumet. Men det är ju förra månaden så att... Det måste ha blivit som dess. Mm. Och sen drog vi till... till Bangkok. Vi måste vi kolla först mm. de här eh, sista lokalerna och se. Ja, det är klart vi måste. Eller så bränner vi den och sen så låtsas sig att det var allt vi gör göra så. Mm. <laughs> Vi kör Nu åker vi hem och äter så nöjda på. På du Och sist ja. uh, vet du vad det här är för vätska? Oljevattnet i vätska miter, så. Det Ja, det är nitril uh. nej, men du vet vad det. Vi ja? kan inte göra det som att det är någon uh, chorizo sås. Oh. Verkligen, det kunde inte känna. <skratt> <skratt> Hade ni bara få ett lark. Ja. Chemistry eller antropologi? Ja, det är antropologi också. Ja. Det är dubbelt så säker. Jag har det här i chorizo-sås. fungerar man... jättebra till vost. Framhållandet säger ingen. får lukta lite på det här. Ja. <laughs> hmm? Chorizo-såsen fungerar jättebra till vost. Jo, den är fantastisk. It's very red, it's like <laughs> a herring. Den den uh, uh, uh, <laughs> Jaha, men går vi bara och lägger oss och sover. eller Vad gör vi? Ja, det gör vi då. Det är jobbigt det där med inbrott. Nu har vi ju ätit mat och... Ja, <laughs> ja nej, men nu går vi och lägger oss och sover. <laughs> ja. Vem drömmer i natt? Godnatt, godnatt. så, så, så gott. Det är väl jag förra gången, så jag ska väl slippa där gången. Nätten där är inte drömset. Drömmer Men är du färdig med den boken, vart? Jag vet inte det. Mm. Uh, för jag vill också in på Mythos Book Club. Mm. <laughs> <laughs> Hålla <för här> <laughs> <här> jag har där. Jag vill också lära för den. Uh, har, jag har lite mycket särskilt uh, i här. Mythos? Mythos. Mythos? Mythos. Kommer inte grejer Mythos. Mythos. Mythos. Mythos. To me. to me. Mythos. I will give you. Då har du nog inte läst den Jag börjar ju på flyget. Och läsa. Mm. Vi har inte varit i Mexiko så länge. Så vi har bara varit här i tre dagar. <skrattor> det är inte så lång tid att läsa. Jag inte. Vi har faktiskt bara varit i Mexiko en dag. nu är inte med jag är Det är bra. Vi vet inte göra så mycket power. Vi, vi, vi, vi, vi stöt så mycket tid söta. förra vi, vi tänkte den här vi gången. så kan vi? vi. Men du, jag kan inte ja. gången vi? på sidan som vi håller här. Ja, vad bra. Ja. Så kan du ta det. <skrattor> Vart är jag bara läser hälften? Kanske inte det så mycket sanity på dig. Om du läser något annat ord... Nu då ja, då. Som... Uh, ska vi se. Uh, simply beholding, just det. Uh, reading it as follows. Uh, two to three days. Ja, men då har jag i alla fall imorgon på att behöva läsa också. Och du har gjort din, jag gjorde en stability-test på att yes. se den... Yes. Och för att läsa den. Yes, det gjorde vi också. Jag klarade bägge. Gött. Har jag för mig? Mm. För den där ja, är jag. mikrofonen har säkert uppsnappat att mm. jag hade fel. Ja. <laughs> Men, <laughs> jag får mig att jag slår både för att se den och för att läsa den. För att jag klarade bägge. Jag kommer till ihåg alls. Jag kommer ihåg att jag slog för det men jag kommer inte ihåg vad det Jag tror att det var någon som misslyckades när man fick se boken. Jag har förlorat lite sådär en stability här så att jag... Jag vet inte. Det kan vara misslyckas på vad det är en av det andra. Jag har bara hört er prata om dem. Jag har liksom inte sett boken ens. så. Ja, den är på avstånd där... Så visst läser Ja precis, jag bara tittar inte ja. någon Går lite så här och, och här och släpper in en liten smörgås till ja. han så. Ja Våst, <laughs> den är boken så visst Våst, så visst Våst, så Jag må Lägg en macka på en tall Våst, så kommer Om <laughs> <hans> <Lägger på oss. hans> <hans> någon anledning insisterar han på att läsa den I ett uh, bäckmörktrum i ett enda tänt <hans> Ja, <skar> det vara, ska det vara? Ja. Ingen utmaning, Asch. De är så hårda. <skratt> hotellets fängelse. Ja, hotellets fängelse. Det är som alla hamnar. Då går vi på fönster. Vi är på väg till Hotel Tack Det är en hotell som är massor. Hotel Dungeon. Jag ska i budgetrummet. Ja, det är ju <skratt> hårda med dig. Ja, Låt mig äta Ja, ja. Jag har skrivit att det var den 4 maj Som ni äh, träffade Janet Winston Rogers Som bestämde er för att mm. ta dig till Mexiko Däromkring borde du börja läsa mm. Jag började på flyget Ja, ni var framme sjätte Ja Så, Men jag vet inte hur mycket det blir liksom läst på flyget egentligen en kvalitetsläsning Det är ingen bok man sitter och viftar med kanske. Men imorgon bör du vara klar Ja. Du vill ju få läsa osteråt. Ja, det var väl det fallet. Jag får se väl se till sig. Ja, jag får väl se till Samma det helt enkelt. Mat. Det kommer en vörstsmörgås och ja. lite annat. Mm. Och vakta utanför så att ingen kommer stå. Ja, precis. Ja. Ja. Håll först vörstfågås igen. Klart. Men ljuden är det. Det, är ja, det går jag nog, ingen blubb. <laughs> du har skaffat en nu för mm. detta enda mån. Man kan ju man kan skjuta igenom tydlig Det är mycket ja, material. Letar han förbryd? Nej, jag väntar på. Bättre tid. Vad ja. ja. vi ska göra på då? har ja, det vaknades ja, bra. Jag. Och jag. Vi har vaknat. Jag tittar hej. väl inte dig? Det är bra. Ja. Hur, hur det går? Ja, jag läser dig. Jag har sovit var... någonting förresten. Det gör jag absolut skit på. Mm. Bra. Ja. Eh, du skulle fortsätta läsa dig om Ja, jag har lite kvar här. Ska jag komma upp lite fokus? Ja, precis. Skaffade du någon flaska tequila också? Så jag tänkte när jag är färdig med den. Alltså. Ja, ja, det ska vi nog kunna ordna. Jag tar en sån här med en liten mask i botten också. Ja. Det är en bra sort. Vi fixar det. Så jag jag spangalerar väl ner till köpet. Mm. När fokusen så serverar. Tequila! Hon <laughs> <laughs> har flaska tequila också. <laughs> eh. Tequila på fart. Tequila! Tack, ja, ni det. Jag vill inte säga porträttsvåg. Oj! Vad smattar så lägger jag en lite, <skratt> liten korg. Jag sätter upp på rummet. Ja, tequila! Sätter upp och sen en kaj Och så, så lägger jag en ego där och, och sen gör jag lite olika fina smör. Egg och bacon och tequila. Ja, visst. Fint du. Så kommer upp där och sen ställer jag in det på hans fina rum. Där, på hans skrivbord innan han kommer ut på scenen? Och har han lite smörgås och tequila. Och så har han lite blaskvin. Lite, lite blaskvin där. Och sköljer ner det. Och en kalla vatten. Ja. Vatten tills dess att jag färder med boken. Och sen behövs det tequila. Ja, ja, vatten och vin till, alltså, till smörgåsarna. Hur är inte det vattnet? Förresten vi är i Mexiko ändå. Close enough. <här> han har ju tequila. Det är därför han filtrerar vattnet tills så, för att få bort döda kanotister och annat. Inte något som mm. vi har ja. sett ändå blir det I sina föräldrars lastbok står det: där. Man filtrerar vatten för att få bort smuts, och eventuellt döda kanotister. Det var någon som hade skrivit en skoluppsats. Ja. Ah. Ska vi kolla upp det här stället då? Ja, ja det får vi väl ta i göra. Kanske någon kan gå in om det kontoret ett kontor vi hör sig för. E <lär> det är något som är för Lars tycker jag. <lär> <Så vi> ser... <lär> jag håller mig i närheten av hans rum. <lär> vi... Jag följer kanske med Lars i inf... fall att liksom. Han blir fall att liksom. Och ja. har lite koll på om det är någon obehörig individ som... Han kan ju är behöva förgåra. <lär> ja... Det kan man slåss lite också. Mm. Alltså kan, ja då kan du gå på det. Du Men titta. Skjutta folk det? i knäskålan med en punk <laughs> En punktsbank. Ja, det är vårt. Jag hör att du klarar dig själv. Du. Mm. <laughs> jag kanske inte behöver följa med. Jag kan ta någon. Ska vi åka dit då? Jag kör. Du kör, men vad ska vi. Ni får hitta dig. Nej. <laughs> Nej, <men> är det, <laughs> ska du gå själv eller vill du ha sällskap? Nej, men ni fyller följa med om ni vill. Jag blir säkert frisad. Har du inte kartat? <laughs> Nej, den här picklet gjorde <laughs> Den det är historia. Historia. Jag har jag. heller heller heller jag med du också med. En... Nej, jag har ju koll på en cykeltalessan. Ja. Kalv. Mm. I am uh... I'm watching you mm. Det var ju varmt och fuktigt det här. det är skitväder. Vad man hålla sig in. Ja, det är smettigt. Vad badar min pappa nu? jag jag en slåka! Ja, visst! hänga Jag ser ju inte en kåvmänniskor! Och så jag bara ingenting. Men det kanske är dags att gå ut och handla en sombrero. Med en fruktkål Till framående! Och en Mexikansk hatt. Jag bara, den är stor skulle plymig Plymig? Ja. <laughs> ja, vi, vi kan hänga lite bananer utanför ja. Nej men vi åker väl då vi, ja. Vad heter men vi, men vi, vi, vi ska vara sånt här jättegänglig liksom Det räcker ju om någon går in och pratar med dem kanske. Nu är det Adi-Noppa Nej det är Noppa det, det heter Adi-Hody-Noppa Men Adi-Hody är klockan åtta Nu på kvällen Vet ni det? Företaget, vad jag nu heter. I del Mariana. Nä Mariana. Eh. och på sommaren eh. heter jag letar efter Jonathan Brooks och uh, Letitia de la Luz. De, de Luz, Luz Brooks. Mm. Ja, du har du druckit för mycket vatten? Ja. Ja. Klart ja. mingling. Kläck. Nu tacka på. Slallar ja. hela gänget in där. Är det, ja, jag jag, jag kvar vi i vid hotellet du och Du är kvar vid hotellet. Du ska göra video. För det jag kanske ner i. Jag inte i då Jag vill inte i bilen Ma, Nej, så. kom du! Jag får. Kås, säger jag. måste gå faktiskt i honom på hand. Ja. Hej, okay, min människa, för människa är jag. Kär. Han är en väldigt fin människa. Han lockar dig just på mig som om jag borde. Väldigt supermänniskor. Ägna dig och kalla dig så väl, eller så är det. Jag förstår inte varför <laughs> <laughs> jag följer med. Jag försöker se till att han inte dör. Nej. Är... Men med det sagt så går vi vidare. Vi går vidare. Vänta lite evil. Det snackar gott. Police Pillars of Sanity. Du knackar på. Ja. Hallå. Hallå. Du har en röst inifrån. Fåga. Vem är det? Victor and Och kompari. <lussar> plus plus Klusen! Eh... Jaha? <lussar> så jag går inte, in och det händer något annat. Det är låst. Jag knackar igen. <lussar> Skulle vi väl kunna komma in och ställa några frågor? <lussar> ja... Nej... <lussar> <lussar> <lussar> ja, men jag, ja, jag vet så mycket vis säker. Det är så att jag har ett kuvert här. Det var en lotteri. <laughs> På skolminnären. På skolminnären. Ja men varför sa <laughs> Säg det. vad heter min herre. Eh, Viktor. Viktor. Ja. Jaha. Ja. Vackert namn. <laughs> nej nej. Messie. <The> Messie. <laughs> Fantastiskt Gitor ja. nej, men, ja, men nej men då kan vi ju inte Kan vi inte göra så mycket annat då Men vad vill vi, vi. <laughs> <laughs> vi har ju Kom. Vi får ju ställa en fråga Jag har ju då förlåteriget här uh, Handdörren öppnas lite på glänt Och du tittar ut den här Ja, är detta Vad uh, uh, heter det? det Manjana uh, Ja... Studio, ja. studio man gärna Studio det man gärna tittar på er två och så... Jag ler. Man... Ja, vi försöker se så, så oskyldiga och, och sätta ut som vi Jo, vi har uttalats om er lilla... Var det här typ ett tryckeri i alla fall? Eller liksom, någon eller vad gör de? men De spelar in här. De spelar in här. De ja, det var faktiskt hur Vi var Ja, just det. Uh, Vi har så mycket om i lilla studio här. Vi, vi skulle... Det är så att... Uh, jag är i... Uh, restaurangbranschen. Och jag kom på den lysande idén att man kan spela in alltså instruktioner för hur man eh, lagar mat. Och så kan man sälja det. Ska man stå hemma och spela det på en och så skulle så, så, så det där en så. så skulle du kunna vara intresserad kanske av att bistå med det. Jag har hört mycket om mig och, och jag har rest ända ifrån staterna bara för att komma till er. utmärkta studion. Jag äh, spända och flätter äh. ja. äh, Kom in då ja. Ja. Mm. Mm. Tack så mycket ja. Det var så idiotiskt så att det fungerade äh, Så so crazy it will work <gommetrisen> ja, Han öppnade dörren och visade in det Nästa album, Per på Amatörsdvist Riksvallat Det It's där from a self-care. Let me see. I'm going to be rich. I'm going be rich, I tell you. don't know Million-dollar idea. Shhh. Is it the little man there? Victor got it. Thank <laughs> <laughs> Cortez. <laughs> Mm. Jag skakar hand och så här Large. Larch mm. Jag presenterar mig också, hur heter jag Victoria heter Margaret ja. Jag heter Margaret Salven Margaret Salven Assisterar Herr Larch Ja Hon <laughs> håller i vispen <dag. laughs> Oh no, we broke Annelien <laughs> är Det är lugnt när du starta om det. Ja, det är bra. Jag försöker näsa Harry. För att vara tystare. att jag lyssnar, men vi har förstört oss. vi har förstört oss själva. Åh, så vacker människor. Alma. <skratt> <skratt> Så är det. Nej, <skratt> men... Ja, ja... Vi fick höra tala om dig. Ni kände någon Jonathan Brooks. Jassa, mm. yes, det är därför ni här, egentligen. Förlåt, förstår jag förstår inte riktigt vad ni menar. Nu förstår jag precis vad du pratade om. Nej, nej, nej. Jag förstår inte alls vad du pratar om. Han har pickat er. Dig? Nej, Nej, nej, inte alls. Ah. <laughs> ja, just det, det var han. Och han är jättearg. <laughs> en... Lyssna på finnan. Om man talar om det är det <laughs> Hon skrattar honom hårt. Ja! <gör> <här> <här> <här> Nej, hon har blivit kämpad du någonting? <med? här> ja, det kan tänkas stå. Han har en nöjd Åh! Hej, det är svårt att plan. Tycker jag, då kan du hälsa Brooks. Att han skulle ha sig borta. Jag han ska hålla sig borta, okej. Okay. Hoppla. Jag... ...kan göra något extremt stupid. Jag kommer att spända en skaffling och försöka slå bort gaflet. Åh oh, nej. Det ska bara enda väl. Well. Win-win. En brilliant plan. Det finns specialregler om det här. Oh fuck. <laughs> of course there is. Of course. När han har det så att säga. Point blank. Låt mig lite upp. Det. det är så smal som vatten. Kom att du kunde fasa med det. Du får passa på att vara på den låga kaliber som bara <laughs> <laughs> är fastlädd i fettval. Det är lite som från ordets tydlig chola. <hör> och hur blir det då? Vad heter du nu om det är så att jag när han fumlar och lonar av så jag skjuter närmsta vän? Men om den närmsta vännen inte befinner sig där. det? närmsta vän? Vi var bara som är inte vän var <hör> inte ensam vän! <hör> det är ju att Det är en ståst sist Ja, just det. Men den som satt så, så du kan säga att jag flingar till titan istället. Och det funkar ju. Det <skratt> funkar ju, men jag får jävligt ont. Det funkar jättebra. Stund. Stund. <skratt> det ser till som trycker av. Trycker det. nu vust? en just det. <skratt> Är ja. Det var en snöproviant! Du vingar alltid in i fickan! Eftersom han har det dig ett gunpoint ah, Det var inget cover Nej, men har min, atle atletics, uh, min athletics är... Min athletics! Vad hände det, sa du? Virus <laughs> <laughs> 2, är det möjligt? Ja, <laughs> athletics Det är en annars i Vad är den? Athletics, det har varit... Det general abilities Det har väl tittat på någon gång <laughs> <Precis>. <laughs> det var har gjort bra det. Mm. Mm. Säg, du, ja, jag jag. nu <laughs> Men, Det här ni bra, bra. Mm. Mm. Ta, ja, tackar min du får ut ett effekt eller? Ja. ja, vi är på ni ni. Ni. Ni. Han har ingen. annorlunda. Man Mamma mamma två. Vad säger ni om detta? Ni har gerad. Känn dig med basket. Basket? Ja. Am I gonna fail horribly? Probably. You're probably you're dead. Athletics rating is 8. Det, oh. det är min. min. Fast jag gör Då har han hans svårighet att träffa dig är ett. Åh. Oh, okay. Så han automatiskt lyckas. Ah, Okej. Okay. Uh, he rolls one instance of damage, which is then tripled. Ja, men med tanke på de reglerna så gör jag nog inte det. Nej. <laughs> du tänker det men det. är då, jag, salven gör det. <laughs> Yes, we said triples also. <laughs> and yes and yes, the tripling occurs after weapon modifiers are taken into account. This ah. is why few unarmed people attack a gun gun-wielding opponent when he has to drop on them. <laughs> so let's not. I gotta I gotta remember that. Yep. Let's not do that. Men råkar vi inte ha med. I'm sorry to feel that way. <laughs> <laughs> Bistod tillbaka? Nej, mm, ja, inte någon han har... Han verkar lite nävlig den här personen. Säg vi, oj oj oj, du verkar inte gilla herr Brooks mm. speciellt mycket. Nej, det kan man väl säga. Borde ni veta? Eller? Jag vet inte, jag är bara assistent. Kan du klara för mig? Han berättar aldrig något för mig. Nej, vi ljög ju hela tiden, naturligtvis. Varför <laughs> ja. får vi komma in här? <laughs> vi jag, inte jag har förstått att vi ljög får komma in här. Ja. Jaha. Vi känner ju Vi är snarare ute efter honom ute efter Brux <laughs> Får du nog lägga någon Har du någon reassurance eller <laughs> ja, något? Jag har någonting Jo vi jag har reassurance Jo jag, jag har spännande reassurance ja. Ja. Vi, vi har otalt med honom Väldigt övertygande och Han känner sig plötsligt lite fåning <laughs> Jag har att jag det här. <laughs> Nu slår han på chef yeah. <laughs> Nej tror säger att oh, Nej, det är ingen fara. Det kan hända oss alla, säger vi. Mm. Väl? <laughs> ja. Uh, ja Boks verkar vara en del av en massa affärer som vi försöker reda ut och uh, mm. sätta stopp för. Oh, vad bra. Det var bra. Låter ju. fanfärdigt högtid. <laughs> Men eh, snälla ni, eh, vad säger som att sätta oss ner och... Eh, oh, eh, är det whisky där borta? Eh, tequila. Det kan jag väl bjuda lite på kanske. Ja, Gå och slå upp eh, till mig. Och, och, och. Och, och låser dörren. Ja, ah? okej. Okay. Mm -hmm. Du tar fram lite korst eller något. fram korsten. Nej. Jo det. Eh öppnar jag en lag kan inte sigar för alla hudarst. Locka fram. Det är skitskärräda i locket. Ja. Ja. Vad Nej, han har ju sån cigarrsnoppar En speciell desserter som passar en bra ja, som Ja, vi ska att det är speciell beställs också. Ja. Skiss. Ja, visst. Knoppar. Tick tick tick. Ja. Och tittar det Det är med fem blad så att det är väldigt mycket samtidigt. Ja. Men det eh... är så. Ska vi sätta oss ner kanske? Ja, då, visst. Sitter ni ner. Mm. Så, snälla ni. Förklara nu vad varför du är så upprörd, Brux? Lika... Konstiga och... Otäcka saker håller på med. Ja, vi har varit med en del om de sakerna, men jag förstår att han har producerat någon skiv. Ja, precis. De producerar... Eh... Musik Man väsnar så gärna lite till Ta vatten Det är Vi var ett litet gäng Så han har ju litat mig för Att spela in musik och, Eller min studio. Då, för, ja. Och så andra, han, det var en, en som hette Georges Novo. han tryckte skivorna, pressade dem, Aha. åt Jonathan Brooks och hans fru, Petitia, mm. <ratt> och Han tröttnade på det här Aha. affärerna och ville inte göra affärer med dem längre. Och, um, han tyckte inte musiken var wholesome. Så det inte hälsosam. Hur, hur, hur gick de här inspelningarna till er? Um, Det känns som att det är väldigt roligt. att gå roligt att på på plats. Inte är på. Det känns också så svårt. Har det hört dig dum? Du har hört dig dum. Du har hört dig dum. Du har hört dig dum. Du har hört dig Eh, den här Jorge Novo tyckte att eh, han till och med kallat den här musiken för ondskefull i något tillfälle och ett par dagar efter att han hade berättat för Brooks och Delados att han inte ville trycka deras skivor längre eh, så brann eh, den här eh, fabriken, tillverkningsfabriken ned till grunden med honom kvar inuti ajajaj aj, aj. Aj, aj, aj, aj, Det är inga snälla människor vi har att göra här. Nej. Det är inte det. Har vi, vi, vi fått stopp? Det är vi väl. Ja, vi är på Kaj. Ja. ja. ja. bara vi vinner för då kan vi skriva historien. Ja, precis. Men äh. Äh, äh, och nu du frågade hur det det är, Normalt sett så gick det till så att eh, det kom hit ett band, stod i en studio och spelade eh, musik till eh, sång som det tidsliga sjöng från en studio till. Okej. Okay. Och eh, Ja, ni har inga mastrar Va? Nej. Och eh, Ingen text eller någonting I sin värld Hade hon med sig i sångblat som hon sjöng ifrån och Ja Noter och En öjda grej var ju att ingen fick ju se henne Det var förtäckt Till henne Okej okay. Hon hade en eh, Sista gången jag såg henne hade hon en eh, Veil. Vale. Slöja. Slöja. Och... Eh, solasögon. Many Och Jag fick en liten glimt bakom Solasögonen. För de satt inte riktigt som de skulle, tyckte jag. Och det var något fel på hennes ögon. De var liksom... Så de var lite för långt ifrån varandra, så de var svullet. Okej. Okay. så det är jag som upp galen bara och det här slöser. Jag har jag vågat inte gå hem. Jag sover här. Okej. Okay. Har ni inte fru och barn? Nej. Du blir brutt. Inget med det. Sista gången jag var hemma så kom det med och bankade på min dörr och det var bland annat Konradov, det är ju Brooks livakt. <coughs> Okej. Okay. Jag smittade ut på baksidan och har inte återvänt dit sen dess. Och det var ju en vecka sen. Men de har inte hit. Nej, jag sitter bara och väntar på att hon ska komma och ner det ny stället också. Det kan betyda inte. På får då. Ja, precis. Det betyder ju att Brooks och de är kvar. Men de har inte producerat någonting på över en månad eller? Ja, grejen var att de, de blev aldrig riktigt nöjda, eller Titscher blev aldrig riktigt nöjd med, med resultatet. Det var omtag efter omtag efter omtag. Så de det är möjligt att de har varit, vänt sig någon annanstans eller satt upp en egen studio för att slutföra arbetet? Ja, förmodligen. <coughs> sist, sist jag såg Bruxelles de la så köpte de lite inspelningsutrustning av mig. Jag tror de spelar in själva nu. Vart någonstans vet jag inte däremot. Men de brukade prata om hur de... De kände att de var begränsade här eller att de var tvungna att vara återhållsamma på något vis. Och sen när de kom in så hade de också med sig färdiga spår med... ...med någon som de kallade för La Gocca. Som också spelar in samtidigt. Så hon sjöng och så spelar det här spåret upp. Och så spelar det band. Okej. Boka. <hör> <hör> vet ju du, du, du. Betyder, Betyder munnen. Boka. <hör> Boka. Han är uppenbarligen nervös och nu mm. är han pratar om. ja. Vad är snabbaste vägen ut ur stan? Eh. Hur kan du ta det härifrån? Så fort som möjligt. Ja. Nu får jag ge upp allt jag byggt upp här. Men snabbaste vägen är att flyga härifrån. Jag kan säga så här. Med tanke på den. Vad vi har haft att göra ja. med den här, de här typerna. Att vårt besök här. Det kommer att betyda att de kommer komma väldigt snabbt till dig. Jag föreslår att du skrapa. Det kanske kan vara en bra idé. Spara. Liksom, vänta inte. Plocka ihop det du har. Se till att du får med så mycket pengar du kan och sen bara sticka Okej, okay. ja, jag kan, jag kan börja packa. <skratt> jag kan åka till min syster. Jag <skratt> ja. Men jag förstår att ni letar efter Brooks. Ja, vi vet inte var han är just nu. Vi skulle, all möjlig tips vi kan få om vad han kan hålla till <skratt> Och ja. eh, vadå vi så kan jag skriva upp sådana här andra egna studio. Jag har hans adress nedskriven. Mm. Eh, den ligger dock i mitt hus. Vad är din adress? Eh, ni får den. Mm. Mm. Eh, den. Jag skriver ner den. Jag har aldrig varit där själv men jag skrev ner hans adress i något tillfälle. Eh, på en matchbook för El El Cochinilo Cochinilo? The Suckling Pig mm -hmm. och Den ligger nog fortfarande i mitt kök yeah. Och äh, ja, Är ni galna nog vill det dit så kan ni få nycklarna också Jag kommer aldrig med återvända dit Ja, det tar Ehm och Letitia hade en ett fin lägenhet här i koyak Jag var där en gång, Brooks bjöd in mig. Men det spålade ur med massa droger och slagsmål och då gick jag därifrån. Letitia var vansinnig på Brooks av anledning, jag vet inte varför. De flesta av oss gäster gick då när de dörde ska spoka i som mm. funnet. Mm. Mm. Yes. Jag har fått adressen till hennes lägenhet också. Ja, nu tar jag allting. Ja, den Livakt, till ett sitt och andra. Så ja, det var ju inte bara livväckter, som knackade på. Han har ett gäng ma en Gäng en, en, en, en, en, Nej, men jag tror inte så påpekar igen att det är bra att man inte väntar för länge utan att han tar sig härifrån och... Eh, verksamheten kan man bygga upp igen. Mm. Men det är svårt som man inte vill liv. <laughs> ja. ja, det är ju Ja, mm. ja Jag ska det det bara tacka en ja. genast. Ja, mm. det låter klokt. Ja, Nej, men, vi tackar så mycket. Mm. Ja. Eh, ja Tillbaka till hotellet och eh, förmedla det vi har fått reda på. Så frågan är vad vi ska göra. Är det, är, det, med tanke på allting annat som har hänt runt omkring. Eh, för andra ställen där vi har börjat blanda oss in och vi väl och bli kända så är tid eh, ganska viktigt. Så det, mm. Frågan är om det är, det är en sån här snabbräd vi ska göra. Bara in in i hans hus, hitta Blocka den där adressen. grejen med ja. adressen och så ut. Ja, och är det, ska ja. vi då passera förbi hennes lägenhet också, snabbt som mm. rackan. Och se om vi kan samla på så mycket information vi kan där. Och efter det, uh, guns blazing, molotovs flying in the air. I love to... <laughs> <laughs> to burning down the house. <laughs> <laughs> Precis. <laughs> bara, let's go crazy. What was the thing he said? Drunk Irishman. He said, the band that helped me in the studio. Maggi-Bang, maybe I don't uh, <laughs> uh, know. I used på play in a club called La Paz. eh formannen är en, en man som heter Xavier Luna. Uh, they might still be spending money they got from Brooks. He paid them well. I don't know if they're still working with him or mm -hmm. mm. det blir väldigt lång red. <laughs> Men alternativt så skiter i dem. Får jag hur mycket de är inblandade egentligen? Mm. De var nog mest bara spelat tror då kan jag få reda på någonting i Skype. Det men... viktigaste för oss borde vara den här adressen, eller hur? Ja. Vi kommer att med bandet. Nej, jag tror att det inte kommer bli en sån här bard. I frågan, ska, ska vi vänta till natten, uh, natten mörker för att bli uh, den adressen? så tror att vi ska fräcka grönt på dem. Vi har ju nycklarna så vi bryter oss inte in. Inte, nej, nej, vi har ju nej, till och med tillåtelse. Frågan är bara om hans hus är satt under bevarande. Det är det. Storsäkert. Och då men, syns vi ju lite mer. Men det kan vi försöka lista ut först. Och, och leverera en fruk. <laughs> <Ja. laughs> Särskilt som vår counter serveras den. Uh, ja. så, uh, så om... Uh, vi vänder oss till vår expert i ett. Oh good, Easter egg. Oh, and hair on. Yeah, so fruit koi so long. My mama, fruit koi are ready now. I'm going a fruit Yeah. Yeah. present fruit baskets. Yeah, but that's man. you would have to Time is of the essence. Mm. Det hade ju, om det gick att, att göra detta under dagen så hade jag. vi ju kanske oh, behövt kan. göra det bara för att kunna dra sen. Mm. Om kanske, jag vet inte hur kända vi är i de här. Vi bara var kajt i typ två dagar så det är en av dem vi här. Jag tänkte, ha de koll på det här placet vi har varit på nu? Det har ju lämnat en dörr uppruten också i och för sig. Ja, men det får man om de har Men den bara, kanske bara de inte har plats. koll på. Mm. Den kanske de struntar i. Ja, ja de drattar ifrån skit om ni får förstås det. Ja. ja. Det är ju om hyresvärden då kom upp. Men någon har hyrt då. Mm. Och ringer till dem. Och, Fan, nu har vi förstört loset. Får ni betala? Mm. Men det tror jag. Jag kanske ändå byter ut låset om man byter huvud Ja. Mm. Vad säger mästerbrottslingen? Ska vi göra det här under dagen? Ska vi Lika bra gör det under dagen. I alla fall kan vi försöka göra ett svep och se om det finns någon bevakning mm. på den. Mm. Mm. Så vi se om vi ändå har tillstånd att en reklam så kan vi bara gå in och göra en massa crazy shit. In, hitta det ut. <laughs> jo, men det är så länge jag läser. Jag läser lite bara. Ja. Jag går och viftar med boken så här. Få alla där, guys. En fin liten bild här. Ja. Ja. Ja, uh, Let's do this. Vi åker dit och checkar av om det finns någon bevakning. Ja, du är en liten förtrop. Men är det utan fruktkor. Nej, ja. ja. <skratt> ska, ska, ska, ska, ni, ska ni ha med mig? Eller nej, alltså, vi nej. nej, men du ska, du ska, du ska ju läsa. Eller? Vi läser. Ja, men nu har jag <skratt> tänkte, ska vi... Läsch! Nej, det är det du känner? Yes, man! Nej, jag får det här med oss på ifall ni skulle åka i flygplanet och Fly, sätta oss där. Ja. Om det är så så att Men, vi är, stod är stod på ja. ja, jag vet inte om vi är på väg härifrån riktigt. Liksom. Nej, vi, vet, vi kan, vi kan väl ha väskorna packade? Det har vi väl alltid. Ja, i och för sig. <laughs> klar i bilen. Vi, har alltid, vi kan alltid leva på en snabb exit. Mm. Vad heter då? Heter han Frank? Eh... Ja, Kearns, ja. ja. ja. ja liksom, kan professor läsa i bilen så kanske jag egentligen skulle läsa bilar, för mig. flygplanet och förstå. Det kan väl dyna runt. Vi vet ju inte vad som kommer hända. Nej Vi omlokaliserar oss då till, något, uh, <laughs> till något ställe. Kan ja, det ställe? Nej, en café ja. eller någon ja. restaurang. Eller jag något jag sätter stället. mig på ett välbesökt café och läsa istället. Yeah. Ja, det du gör så Och så kommer den en trevlig Som då och frågar, åh oh, vad ledsen du Ja, ja. Fuck fuck Förlåt Ja, förlåt men här men jag kan inte det <laughs> <här> Har ni fått något i halsen? Håra Och glöm inte att ni själva kan begära Sense Trouble <laughs> Än men med andra ord gick jag förhanden i på, för på lite. Liksom. Uh, sense trouble. Ja, finns det nånstans. Eh, just nu är vi nog på hotellet jag, och vi diskuterar hur vi ska mm. göra. Okej, jag, jag ägna tidigare i dal på och kan för en från hotellets område till vilket fall. Mm. Ja, det sa du. Ja. Mm. Men du var inget anmärkningsvärt. Nej, jag kan också om de får också om de liksom förföljs för någonting lite liksom, där på väg tillbaka. När de har tillbaka från jag ska spända en, då gör jag det. På val, för jag har så många. Sens trouble eller? Trouble. Jag spända en. Jag har att det så många som du hade på Karls trouble. Eh, jag har ju faktiskt det och, och, och, mer och mer hela dagen bara hållit på utkik. Mm -hmm. Jag håller ju ja. efter honom. Med ju. Mm. Eh, så jag kan väl spända lite. Jag har åtta poäng. Eh, mm. Hur många behöver jag spända? <laughs> <laughs> det är sex plus det du spändar tror du. Mm. Ja. Vi får ju slå. Mm. Plus att det är ju vi spända. Men, uh... men det får man ju inte tillbaka efter någon information. Men jag... Jag jag ni alltså, det är bara en allmän upplysning. Det känns som att det var en anledning till att en allmän upplysning kom just nu. Jag ska. Mm. Mm. Kan vi inte har, säga du har, att du har slagit för har en låt fin? Det är spännande att ta när den går där. det ja, alltså. är jag har kommit tillbaka. Åh, jag tror en sexa. Ah, åtta, jag. <laughs> <laughs> <laughs> åtta. Det spelar absolut ingen roll hur mycket man spädde. <laughs> du kikar ut. Kanske när vi på hotellet. Ja, du var ju... Visst, du var med... Jag var, jag var, jag var med och med. snackade med... Så det är när jag har tillbaka i så fall. Ja. Ja. Men du var också på... Uh, och gjorde ingått. ja. Plusdiskos den där bilen som står där en mörk bil, mörkgrön och var det den såg du inte den när du gjorde inbrottet mm. såg du inte den nära för gatan utanför Sunni och mm. vi skickar jag... dem en fruktkål ut Men... andra hållet jag, jag säger till Giacomo Giacomo, fruktkål is dags oh god no ha <laughs> <laughs> det är Mio, vad är det där gången? Uh, Står en grön bil ute, jag har sett den tidigare. Jag såg en velusdisk disco så jag såg den idag när jag var med på Manyana Manyana. Man jobbar aldrig med sådana saker. <laughs> you just bad guy. Har du provat att gå till. Jag tycker man Sitter någon I, uh. i bilen? Uh, det är synd att sitta någon i bilen. Nu, nu, nu vill jag att vi skulle uppmärksamma dig på det här nästa gång det händer så jag, jag gör det nu så får du bestämma hur vi ska göra. Så det jag till Fruxanna. Jag håller! Frust och burst, bitte. Ja. Det är en specialitet. Ja. Svajknull. <laughs> yeah. The flaming fruit basket. throw it at the... Eller ja, så Annars skulle vi kunna det här till att lura bort om någon här till annanstans också medan vi andra e, medan någon annan går till hemb till korthäls och hädder adressen Nu mm. mm. ska vi ta en lite biltur för ja, jag måste. Ja, det tycker jag. Det... Kan vi göra? Men, någon måste ju då vakta mm. över ja, Service Service allting. Ja, man får ju få det med det. Ja, det vi bigga i bakloken någonstans. Vad är det på ett ljus? Vad är det är är det på ett ljus? Det är baklut på en ljus, det kan inte sluta rådligt Och en läckande Ja! Då släcktes ju en massa tennare ner. Lite bensin på jag tror att det är så brinner där bakar Det gör inget. Jag bara på syren då <skratt> Jag var svarar sig på syren då Jag har stopp med När du tänker efter Såg du inte den där bilen Vid postkontoret också Postkontoret, <skratt> postkontoret. <skratt> Fan gjorde vi postkontoret <skratt> I, eh, Nej, nej. Men När ni kom hit Eli, det var en postbox Ja, ja. just det den... Vad hittade vi det? Vi med adressen till det här delad Lussers uppsatt. Nej. Lite, ja. Ja. ja. ja. Vi går ut. ut. Ja. Vi hade någon bil här eller hur var det? När vi var 18 år hade vi ett två bilar. Så. Mm. Ja, bilar. Så ut och, och. Ja, men jag går naturligtvis upp och tar på mig den största brimmat jag bara har och, och, och passar alla ting. <laughs> kan ta de där byggstressen du har Så det är lite ledigt. Ja, den lilla liten skickare, jag. Också. Ja, det <laughs> Med den lilla till till. <laughs> Jag lilla hettan Jag skulle inte åka in liksom de närmsta timmen Men, Skynda dig för det kan vara lärm Jag hjälper, jag, henne. Jag, jag hjälper henne Jag hjälper henne jag, ja, ja. jag. här, <här>, <här>, <här>, <här>, <här> Han var sådan en ganska, ganska stark basröst och får Det är väl väldigt och får kontanter till Det är Fantastiskt är Ja, men vi vi dundrar ut. Vi äh... ja, Väska och äh, allt möjligt. Jag plockar på alla i jag bara skadade ja precis <laughs> mm. ja precis som vi gör det och visar nästan lite sådär försök vara tydlig att jag kanske stoppar ner min pistol i fickan när jag ut mm -hmm. Kör efter ja. där är det kan jag läcker. lite sådär liksom och, kolla mm. och, och så hoppar vi in i bil så alltså, är sen, bara ni innan vi hoppar in så, alltså, så, så ställer man in väskan så tittar man så här. hög och vänster ja. mm. förlåt Mm. Och samtidigt försöka vara diskret Nej, och i ska, <laughs> att de acti <laughs> Acting casual. Drive ja. casual! Ja. Ja. Men håll vi äh, koll då i spinnarna så att de verkligen kan haft det. Är så <laughs> ja, men kan <här> efter ändå. jag 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ja kan vi kan sitta där och spela och läsa så ja ja, ja kan med. För, för då, så att det alltså, då, jag med också. då då tar vi det Car läsarna upp ja åker. ja <laughs> ja <laughs> yes. Så tar vi alla andra ja. som kan slåss och hoppas Och överleva det här. Ja, det var det här Jag tycker ni har klarat det bra innan Men jag har på bilar och fruktojer Ni. <laughs> ja. är ju i alla fall kreativa Gud ja. håller sin hand över idioterna Ja, det Det är ordet att på olika gränsle Ja Ja vad säger du kära? Är ni reda om följen av efter dem? Ja. De starta upp och rullar sakta efter. Ja. Jag kände knappt igen från håller formen blivit så smal. Ja, precis. Är det hon? Säger ni, men den här killen har ju midja. Ja, det är fel, det är fel i bilden. Ja, men har går vi an. Då går väl an, det går väl till team Maybe useful <laughs> till, bil nummer, till bil nummer två Och eh, Bios Mot eh, Kort Älthus då Vi håller över, för, över Kikologik också Sen är det någon mer som Har vi Bestämt en Plats Där vi ska träffas efter Nej Jo Vi kör <laughs> Vi bara kör <laughs> Kör bara kör mm. Vi ses väl tillbaka Vid, vid hotellet Om ja. inte alla, om... Ja. Vi telegrafik Om inte Vad Röksingdal. Oh, okay. oh, okay. uh, yeah. Röksindalen, ja. <laughs> där det blir antagligen där den här. Det är Men då, då söker vi plocka upp så här stadskontor bank, mm. bibliotek, tidning. Där blir liksom bara stannar och sen så går vi in och gör lite meningslösheter. Mm. Stör personalen. stör personalen. <laughs> ja. här måste vi ställa folk Agera störande turist Ja, vi kör förbi och köper en fruktgård oh. Ja Det är en hemsk grej <laughs> Nothing of Lärjus <value> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Jag har med mig God, ni gör det. i fruktgård Vi gör det så kan <coughs> du Och, och, och man. bara fördriva tiden på massa konstiga ställen. Beautiful men jag kan ju rules. säga till dig att den där bilen verkar ju Ja men det. Ja, men det är, är liksom, en vågavart uppgift. Och uppgift är uppfylld. Så hey vi... guys, you're useful! Ja. På något sätt, <laughs> och fullkomligt värdelösa, är vi faktiskt av värde. <laughs> vi gör något. när vi inte gör något. Skulle jag vara så, så att jag är färdig med boken så ger jag mig på tequilan istället. <laughs> Du är nära nu. Jag <laughs> <Som Lika sa. laughs> är det? Mm. Jag är nära nu. Kalmera dig, så vi dig. Jaha. det det? mina? Ja. Mm. Vi sätter oss i bilen. Mm. Mm. Ja, äh, det är äh, alla våra sättskrafter nu. <laughs> jag kan äh, spänna den här gången, jag spänner ah. tre för att se om det är då du följer efter oss. Slaget. Ja. Gud ja. i sju. sju. Det märker du. Okej. Okej. Då åker vi mot Cortez hus då. Driving kanske jag är inte lärt mig snygga. Jag tror ni. Jag på två för att inte väcka upp aktivitet. Salve, vän och däck. också en hemskt. Utan i vardag. Det är inga problem hur? att hitta. Uh, det här är posa som går utkanten av Kajakan. Uh, det är i ett område med bungalows. ni ser det som på nära hans som ska vara hans hus, det är en liten täggård. Mycket andra bungalows i närheten. Täggård av granatär, det ser ut som ett trivligt ställe. Huset har vad ni kan se en dag på framsidan. Jag ska gå in. Jag kan, jag kan först. gå först. först. om det var bevakat. Mm. Nu gör jag en uppgift här. Då. <laughs> ja, det ska jag. <laughs> <hör>, <Det är något>. <hör>, <är en> <hör>, Hör du, Dröke Wolles. Bara närmast Mitt tis, barnen, <hör> Ja. <hör> Men spännats då då. Visst ja. Så vad är det? Är det Kom, svenskapen? <hör> <hör> Eller... <hör> det funka utmärkt? Ska du inte spänna jag... det? Då väntar jag med att spänna ja, det Ja, ska vara två så, så här stora röstar jag fick. Och sen om det händer, de mm. så att jag det. Kom till Sex. Jag vill att det står så här som en bärmgrön. En pistol. Det mm. en röst på. Något Vad vi det I trädgården är det en ganska överväxt. En mm -hmm. trädgård. Står det en man med ett gevär och spanar mot huset? Typiskt. Rätt väldåld, men inte helt. Men inte helt. Säger vi med frugtbasket? Inte helt. Nej, vi är på. Vi Adressen. Man med gevär i buskan. <laughs> tackar, Anna. Sikligt med tackar, Anna. <laughs> so guys, what we we. Vad yeah. ja, ska vi göra? Kör längre ner för gatan. Mm. Och, och stannar en, en bit längre upp. Så. Förbi mannen så. Jag mm. lite. Nej. <laughs> See you! <laughs> alltså. så. <laughs> Boom! Han ah. <laughs> ja. är inte nya. Ja. Stannar då och hälsar längre för gatan. Mm. Mm. Ska vi här nu? Nu, ska är vi... smyga nu ska vi smyga lite ja. Säger jag och, och uh, Börja smyga nej, <laughs> oh, Spänna hur som helst Har du lycklarna uh, um... Ja i och för sig Den här snubben har ju säkert koll på dörren Så ska vi smyga förbi honom Eller ska vi smyga på honom Det är väl lika bra smyga på honom Cutest edaf Nej uh, äh, jag menar nej hey. äh, det sa jag <laughs> Vad är snitt någonstans nu? Ja, det är längst ner på generalities Nästan ja. längst ner. Ska alla tre smyga? Eller ska ja, jag smyger först. Någon eller ett par före, ja, smyga före och så säga att ta hand om problemet. Typ avbätna honom eller något. Det har ju ingenting att spela. Nej då. Vad är din tanke då? Jag tänker... Eh, försöka smyga mig på honom... Så pass att det kan ja, fungera bakom honom helt enkelt med... Så att jag har honom eh, att gunpoint så att säga. Yes. Och få mm. mm. mm. Och avväknad. Men då håller vi oss avstånd Nej. för då är vi två mindre som kan komma. Men vi, vi håller oss ändå så vi ser dig tycker jag. Ja. Men... Eh. Mm. Och förmodligen med draget vapen också. också. Men de är ganska stora. Jag trycker på med min gasmassa <laughs> också. Jag smyger fram till den tänker och den är nog inga problem. Mm. Och den är rätt lugnig. Däremot sista biten fram till honom och kan vara till Om jag spända fem kanske? Det går? Jag, har jag har åtta istället. Mm. Mm. Visst, nu är det alltså. Framme vid mm. grann-bungalow. Slå för sista, sista biten. då. Biten då. Mm. Ja, vi är... håller oss på någon sorts hyfsat ja. synhåll, skotthåll. Spender Nej, fem poäng. Hon mm, har chans mm, Jag har ingenting. Jag har tre ställ. Vad får man ha på klaret? Åh, oh, så såg en sexa dessutom. Enva. Japp. Yep. Like a ninja. Han noterar inte dig och du smyger upp. Och helt plötsligt har han en, mm. no, en, hade en pistol i vägen. Pistol! Snubben här, det är en pistol! Naturligtvis. Okej, jag smyger fram till honom och uh, trycker, uh, uh, um, trycker upp uh, pistolvinningen i honom samtidigt som jag säger uh, Rör dig dör död. Han stelnar till och... Fendi eh, som måste slå till, det är geväskorvor. Uh, ja, då var det på, på Gunpoint så... Uh, ja, <laughs> lyckas det väl automatiskt. Ja, det är ett automatiskt lyckat. Liksom. Och då har du ett otipelskala, sa du? Ja. Jajajajj, jajajj, vad det är ont, smack. Uh, och det är Point Blank, så det är plus två... Nej, vänta lite, vad kan man... det? är inte den här. hade. det är Point Blank är plus tre, så... Mm en väsack plus stearo ja precis gånger tre ja. så 21 ja. han tog det. <laughs> han fick tog det säger jag vi, vi ja. hör en smäll och vi ser någon tog det Nej. ja han visste bortom bortom andra ja, det, vi kommer lite så um. här... och det där nödvändig. Du ja, okay, en engelska? Jag <skr rolls> precis. Jag skulle tänka. Han borde det, han var det för stor, stor. Do you speak gun? <skrads> <skrads> så eh, jag kunde kolla på det, det var, så my, han har väldigt svettig. Han har nästan på något sätt slickat och tuggat på sina egna läppar så han är musig och lite tassig och eller pratar nu över den och i de ja. Så någon stor <skratt> hål i bakhu vid dålandingen. Ja. Okej. Okay. Ja, det ja, det, det kan inte var, vara hålts. Var han flint? Han är nu. Ja. Det, <skratt> nej. Nej. Eh äh, ja, han han konstiga med den ögonen precis som och Okomo. Och, nej. Nej. Nej. Men genom söker han äh, ficka lite snabbt så. Medans mm. äh, när de om de kommer där hit och så säger åt dem att det är BC mot huset så. Men vem har nycklarna? Eh äh, jag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 Nej, det säger att så han har, har Ja, Jag har dem igen fram jag. Nej, det här är inte lagligt. Du hittar en någon tom liten vial en ja provrös äh, känner eh lukten som nectar mm. äh, annars luktar det inget speciellt, men han har ett väldigt fint där. Inte um, nu längre. Jag pratar på mig ivärt och um, gör mitt bästa att uh, Gämmar kroppen i lugnheten så Mm Sen eh, hoppar vi över till Ska vi sen, sen, Jag tänkte jag med innan vi igen. öppnar det där huset Ska vi nå en sanskrabbel tror jag mm. Då är det min tur att spända ja, jag mm. det är Spända tre då Och nu utsäger att nycklarna ni fick vara tillbaks Okej okay. Men vi är äh, Sen så har lite trouble här oh, Fem då Det verkar lugnt nu Medan salen be sig mot bakdörren. Det jag är fort att jag håller utkik utanför, så kollar runt. Det verkar som att någon granne tittar ut lite så här. Ja, i dörren. Det är helt skott. Det är väldigt det är Speciellt om det är sol. Du har svårt att veta vad det var ja, bakom ryggen. Det kan ju vara en bit som bort den. Det är en som tossar sig på gas. You gave it to me. vi det då. Baksida. Ditt nycklar. Ja, ni öppnar. Yeah. jag ska räta för. Blir. Vad ska jag? Ska jag börja med att säga hallo? Det kommer det där. Hallå, Kamlana Famous last words. Let's <clears throat> do it. Hallå. Ehm. Vi ska bara se hur det är. Att dribba lite. Då är det Ja. Nu knuffar vi dörren och dessvärre hade jag rycka så jag går in först. Ja. Bakdörren det är direkt in till köket. Mm. Det ligger på bordet en matchbok från ja, det är, det är. en piglet eller vad det var, och den tar jag och springer därifrån. <går> eh, det är så. <går> noterar att det här huset har blivit eh, ransackat, alltså och vandaliserat och plundrat. Men den lilla tändsticks... Eh, <går> <går> Möbler har skurats upp och krossats, bälts över, målningar är krossade, och skivor har blivit stampade på. De har trashat varenda rum men missat en adress. <laughs> On the wall above the living room fireplace, someone has written the following words in an orange smear: "See you." Oh, det är lite sås <laughs> <laughs> I köket finns en stor glasbok intakt, uh, med ett 50 tal matchboks. Vi tar hela den och... nej, men ja, det gör vi. Det är väl lika bra. Det letar ja. Nu. ja, men tänk om när vi letar efter inte finns där i. Ja, men det är ju till mig då, så vet jag, efter medan du kan fortsätta lite ner på huset. Eller ge black, eller, är det mm. ska, Alltså, det är ju i köket, han har lagt den, har han ju sagt. Mm. Så, håll, håll burken, jag kör en sån här evidence collection runt om i köket. Ja, det... det, är det, det. nej. Nej, då tar vi burken och sticker. Mm. Finns det några knivar eller någonting kvar i köket som man kanske kan plocka på ja. sig? Ja, om det de där ska du ha om där, och där. de är inte så skarpa kanske, men det Nej. finns. Tar du med någon? Jag tar med där som jag med. Ett hittar. styck slöset kniv. Det <laughs> det jag hittar. Eh... Uh. Rotar ni buröken? Jo, buröken är ju glasvån. Mm. Bitar ni ganska snabbt, det är den ni letar efter. Mm. Då, då gör vi det. <laughs> ja, det vi inte. Nej. Nej, men inte? vi inte. Annars rotar vi senare. El coccinillo. Ja, den tar vi med oss. Nej, det är den adressen ni skriver på. Mm. Ja, vi plockar den mm. vi pysel. Det finns inget annat intressant, som vi hittar. Låst där, Nej. Mocin! Yay! Mm. We, we, we succeeded at something! Yay! Okay. Yes. Nah, well only, and, only, they... and only one murder was committed. Ja. <laughs> yes. Men, det var, men det, du kan nog vara dum, det var jag som gjorde det och eh, jag var ändå beväpnad. Och inte riktigt mänsklig, dessutom. Det var självförsvar Inte jag mig. Ja, han hade skjutit oss annars. Vi vet inte om det är någonting det var så. Ja, det kan inte vara nödvändigt att blåsa skallen av honom fullständigt. Det är effektivast så. Hur menar du nu? han står inte riktigt? Ingenting. Kan man liksom se vad han kan vara för någonting? Han skjuter dittat. Ja. Ja, förmodligen en mexikan eller åtminstone en latino. Men sjuk på något vis kanske. Han var väldigt svettig och som sagt hans mun var helt sönder och äh, som hon hade tuggat på sina läppar konstant. Så var ögonen lite långt ifrån varandra åt för som är normalt. Samme stor hål i också. <laughs> eller. det är inte som normalt. Det var inga som eller vingar eller Nej. tentakler eller Åh, oh. sånt Åh, oh. Och var alldeles så trevligt Löje no. oh. eh, medan Bibliotekstur Ja. jag kan vi säga det i alla fall Att, att, att döda någon är, är ju en Stability På, men i och med att Jakom är här i Så kan han är mot just detta I alla fall enklare form av Ja Dödande. Dödande. Det var inte som att avrättade ett eller något. Inte som att tortera, tortera Nej. Det, mm. Nej. Men eh, hade någon annan mindre van individ gjort det här så hade man fått en... Eh, Don't try this at home, I'm a professional. <laughs> ja, jag hade mycket Professionell. Nej, Jag kan nog inte gå och titta på en annan ljud. Ja, du har ju sett mig. Jag mycket död och elände. Ja, ja. Du kan ju Du kan titta på honom och säga ja. han Vi kan ju det. <laughs> han tror troligtvis av hålet i huvudet. Min diagnos är att <laughs> han har malaria. <laughs> mm. Lunskockning. <laughs> det, <laughs> <laughs> <laughs> det är det som är som hamnar i huvudet. Den där är reference. Han var en tiger som motupplyste det kanske. Det var vad som poppar upp. Jag har, en, jag har en vän som när han var sjuk för alltid trodde att han hade fått malaria. Mm. från eh, offentliga toaletter. Ja, det är så vanligt. Vi sparar att eh mm. doktor ni Ernie jag alltid brukar diagnostisera för åt mig balardia, men det, ja, det kanske ja. spelar in. Ja. <laughs> <laughs> Då så, mm. vi Vi jag mm. stött tillbaka mm. Mm. Någonstans Rendezvous. Ja, och jag har ju forskat mm. stadens alla bibliotek och, <laughs> Du det, har läst Färdigt. Färdigt. Du är på tequila. Oh, jag är på tequila. Mm. Du på tequila nu. Mm. Tequila race. Mm. Han är på efterhållande liksom just nu. Den är en bok. Jag skulle vilja tacka. <laughs> ja, ja <månader>. <laughs> <laughs> <Just>. <laughs> jag har ett talonsmäss. Ja, visst. Nu suger jag skall i bitar så kommer jag inte ihåg någonting av boken. Jag vill tacka kulturluftalettens klista som <sniffs> var sugen på att läsa den. Jag vill ha till kvällslästning sådär. Ja. Det är sin borst. How insane <siktigt> am I going? <gör> uh, du har redan svagit för det. Så det är lugnt, du får ingen mer på den. Mm. Nu är det då large som, som ska slå. Uh, uh, det du får fram var att du har läst det här. Uh, det är kanske svårt nu det så det var ett tag vi spelade och hänga med. men <fört> då har du kanske kunnat läsa i det för sig att ett chavära ljög för sin kult. Ja, enligt för i alla fall. Ja, mm. det, då har du liksom det, är det som står i den. Okej, så var inte. Det är ingenting annat Evolutionerande i än det som är i det som vi kan läsa själva här. Ja, ja. Jag får ingen midos. Jo. Du får två. Två? Yes. <gasps> Yay. Yay, I'm insane. Insane in the membrane. Sanity is limited to ten. Minus. Så din sanity nu är det till åtta? Jag hade elva i Så du förlorar någonting då? Det kan inte ha mer än åtta. Kan man ta med min 10 från början? Jag ska så fort få lite så skit vi i dem oss. Ja, vad gör ni nu? Vi har ju en adress. Vi återsamlades. Var dosen återsamlades på hotellet. På hotellet, ja. ja. Uh, vi får väl en bit. <clears throat> Vi kommer att åka innan de andra så vi så märker inte vi var inte. Fokus. vi var ju väck med honom. Ja, ja, ja, vi är vattenväckta också. Ja. Jag är ganska dålig, just nu. Jo tack. Jag kollar på kartan var det finns. finns. det uta Jag håller sniffarna media. Ja. skulle vi kolla upp henne också det Hennes lägenhet Della ja. Jag vet inte om det är lunt. Eller åka direkt till Pudelnens kärme. Pudeln? Kärna. Mm. Det känns som att äh, jag åkt till Della är äh, för stor risk för förvilligt i vinning, Ja, Ja. kan du. Let's go to the address. Men jag ska bara, den här kappen äh, är en purist. Ja okej, så då Vi körde inte Vi körde pop, halvpop i fall. <laughs> Vi kappade inte health och stability i tolv mm. mm. Nej Trollar inte jag tror. jag tror inte det är de som har högre än tolv men... <laughs> Nej <laughs> Det är en del av purist uh, Your sanity is kept at 10 I can never be high than 10 minus Du lärmakt mm. oss så jag kanske köra punk där så det blir inte kapat. Okej, så det är okej. Vi har en Center då. Nej. Bueno Det är gör några Vi kör mest pulpen då så. Mm. Mm. Kör en här pillist då. I would say him. drunk. Mm. Jag tänker på det? Och yes. vi Friends, what do you say? Uh, som sagt jag kolla på kartan var det här till uh, här Lilen. Det finns. en som fortfarande efter. det Ja, den är väl för henne. Nej, den är inte i kloss. Nej. Nej, vi lagar, vi lagar upp just nu. Vad har de gjort hela dagen? Uh. Uh, Brooks adress uh, ja. Yeah. Um, Tack. ska vi ta och, och kasta in en liksom brandbomb i den här gröna bilen jag funderar på om vad skulle gå ut allihop Och bara pa pa pa what could go wrong och sen bara snabbt och sen sånt <skratt> till Det är dans bara ett par kvarter från 820 eh, okay, i Malmö Är det har varit okay. Med här varit Ja, nå, sen, någonstans. hamn? Nej, vad var vi, var vi? inte vi har förfarande eller? Nej. Va? Nej, hur? Men var nej, är det Mexico City va? Vi var i Mexico City. Ja, i Mexico City. Ja, då är vi inte någon det är i inland. Kan vi inte köra till hamnen? Det fanns en sjö innan runt man... <skratt> då ja. Men nej men det är typ ute i som lag, så mycket industriområden någonting. Mm. Och sen peppra. Låta de här busarna sköta det. <skratt> Ja. Jag vill inte vara med bland alls med detta. tycker det är en väldigt dålig plan att vara en del av. Eh, men nu börjar man rifa mot kvällen faktiskt. För att, eh, jag har hunnit med lite idag. Ja. Det är bra. Att det är mitt i stan komplicerar saker en del. Det kan inte direkt bara bränna istället stället. Det kan gå in guns blazing. Det kan räcka hur mycket mer uppmärksamhet som helst. Vi mm -hmm. blir men vi arresterade för det vi varit Äger han någon annan fasthet någon annanstans? Det vet vi inte. Kan man inte prata med en sån här Ja. Byggnads... Ja, Om ja. har det skulle ska nog inte vara offentligt. Liksom. Jag har satt en kille på det innan faktiskt. Mm. Uh, han som hjälpte på postkontoret. Ja, precis. Uh -huh. uh, José Gómez. Mm. Just det. Uh Mr Gomes som han... har ny kostym och det är till en snabb. Som någonstans. vid en första, första tid inte kunde hitta någon adress mm. i registerna. Eh, men han skulle kolla i arkivet. Ja, just det. Detta var då den 7 maj. Ja. Här skulle du kunna komma och prata med dig. Mm, ja, det ja, kan vi göra. Innan, innan, innan, innan det blir kväll. Nu är vi ändå ute och kör, menar Ja. Så ja, kollar vi upp det i sova. Om man hittar någonting. Mm. Nej, nej. Det är bra. Nej, alltså det är ju... Vi har, no. hur vi ska. No. Frågan är ju om hur, hur mycket som har ställts till nu. Om vi klarar en... Jag tänker bara på allting som har hänt innan. Om vi klarar en natt till här. Ja. Har de slagit till mot han som besökte Det vet vi inte. Vi läser dag, dagstidningen. Kör bil, kanske. Just det. Mm. Så går bilen, bilen, bilen. bilen mm. är... alltså. ähm, men... kanske. Ska vi den gå upp till bilen? Jag ska kolla bilen. det är någon men nere Finns det? Inget i den lokala lasten. Den här bilen har några timmar så följer den inte efter längre? Okej, mot kvällen så ser ni att det här är det Den är inte på oss längre. Mm. Det ligger på medicin till slut. Sen har vi knäppt en miss. Men vi borde ju kunna kitta på hur historien står. Det, är, det, det. det, en det. E, är ju liksom kommer att kommer bli till ett det med så att när ja, de tenderar då blir det när man går ut i folk ja. så ska man hälsa på någon Jag har bevisat har det tar det in i alla för en stund innan kroppen hittas han är ändå liksom likingen liksom, en väldigt dum hyggard så ja. så det, det bara luktar så fast de vet ju nog ganska säkert att han är där. Ja. Mm. Så de tar hand där jag, kommer när det handlar på eller när någon så kommer och precis och avlösa de kommer de hitta honom. Ja. Och det kan ju vara nätfant som är och troligtvis var de 24 poliser. Åh, det är och sen är vi ingen Nej, precis. Kring Kein. kring vårt. Hur långt är det till här adressen från hotellet? Eller hur långt är det till downtown från hotellet, det är, är det en annan stadsdel? långt, va? Nej. Nej. För nu, kan man gå dit? Ja. Utan utan en större tid? Inom, in, inom rimlig Nej, tid. Nej, det tar nog en tre kvart gå. Mm. Nej, det får jag alltså Så planerar vi någonting stort redan nu i natt. Och vi måste ju då spana ja. upp hur om huset och det ser ut Men ja. Det måste nästan göra bra. Fast på andra sidan kanske det är bättre att inte vara på hotellet i natt. Nej, jag säger det. Vi behöver flytta på oss i natt. Mm. Ja, det skulle jag också ja. tro. Selv att de gröna bilen inte är kvar. Det kanske mm. på att de håller på att planera nu, något. Precis. Men nu börjar de knäppa folk här för att titta på dem här. Så nej men jag tycker att vi plockar ihop några grejer i alla fall och till att vi kan göra så. Och sen så det blir det att vi får sova i bilarna. Wait, ja, sova i bilarna eller någonting i den sidan att mm. vi, vi skulle ju kunna bara avlägsna oss och ställa oss någonstans och sen så försöka kolla upp den adressen lite under natten faktiskt. Mm. Sova i skift eller på spana det är det telegram? telegram. Ja. telegram. Uh. Oh! Gracias. Så jag det jag frene kan. <laughs> <laughs> <laughs> kan jag också med du. Ja. Nej, det är inte lag kvar. Det Så Jag har fått telegram för jag. Ja, jag har fått ett telegram från min kollega. Eh, uh. oh, vanken. Oh, Mr. Vanken har skrivit mig. Kan ge dig. Ja, det Monsieur <laughs> <Vank. Vank>. <laughs> <hållt> telegram. Uh, Trammell död Hängde sig i cell punkt man skulle fixa va? Eller hjälpa mm. ja. Det. ja förvara vi, skulle vi... Ja förvaring oh, oh, oh, oh, oh. Ja se om vi kunde få någon mer hjälp av den Okej okay. Så han har dött uh, Han har hängt sig själv mm. i sin cell är det han som vi rullar in i mackan? Ja oh. <skratt> ja, <en> <skratt> jag skriver ju ett väldigt, väldigt eh, kort svar. Så synd. <skratt> Too bad. <skratt> så synd ha mig sen. När brev kommer, skriver jag då för att ja, jag skickar ju hela tiden en korrespondens till honom. Låt oss komma. Ja, det får ge hittade du på. Man, och det är det jag har, jag har skrivit oss om mig. Familj? vänner, Vilka och? frågor ni har? Kom igen. Du sa att det var tvingades. Quality Rifle. Nu ska vi se. Men dumma pdf kan jag få. Min alldeles. Och så? Eller... Du, du, du. Nej, det var inget tog. har uh, ja. igen. Så det skulle vara en annan tappell. Vitt är det bra att ha. har lagt en fluga på pappan. Har inte fast Bra jobbat. Det finns några stycken. Eh, det är en väldigt tjusig eh, mouse 98k7 92mm det där mm. tyskt okay, okay. combat rifle. Mm. <laughs> mm. Mm. Eh, plus ett damage. Mm. Eh, fem skott. Mm. Här, det är cirka 125 dollar. Mm. Har gott, Rätt ny modell, mm. bara funnits ute på marknaden när ett par år. Ja, mm. Mm. Okay. Mycket bra. Så spännande. Vilket återhåller du 37, 37 år. 35 års modell. Hur lång Kan vi typ range on? Yeah. Ja, det, det är. <skription> långt. Kan ja. det, det är inte en stack som finns för connection att du behandlar så Det är regler för långt, short och mm. longt long, och så vidare. Okay. Mm. Uh. <laughs> <laughs> Vad kom vi fram till? Vi typ patrullerade lite i natt. Men regeltäckniskt sett är din motståndare med en hundra yards så kan det bli relativt det på Så far, the strangers, så är det inte taget för rifle, kan hit, man så right. så kan ställer ställer. Jag yards, kan säga. Mm. Mm. Oh, jag, jag tycker bara vi uh, går in. Ta oss in och tar oss sig. Så med sig. Vi sitter kvar. Ta honom, Ta du kan spända två <laughs> points från din Firearms för att försöka hitta ett hitta, träffa <laughs> ett <laughs> mål long range with a pistol <laughs> <laughs> <laughs> um, om du spenderar två Firearms så kan du nå till 500 medgivare <laughs> does not adjust your role it makes it possible in the first place Det är rätt långt. Det är på en halv Ja. Nej, jag är på 4 Plus minus 5. Jaha. Men ja, vart ska vi då? På 4-4. Det kanske vore så att säga att du. Tre av de har legat på. Ta sig till flygplatsen och göra... Men det är att har det som ett läge. Och det då, är typ ett läge det där och, och sen därifrån till... Eh, men då hade man skjutit Ja, jag hörde på den Så då satt de så inom knytnära ändå. Men då, och, och då hade man skjutit in bussen mm. mm. mm. så om man skog i en vecka. Så så här. Då kan man ha. Ja, mm. oh. men bra. Plan. Så ni packar så. ihop och kör till kickplats. oh. Ja. Mm. ja. kickplatsen? Okay, ja. Ja, det gör vi. Mm. Det låter bra. Mm. Eh. Fantastiskt, plan. Fantastiskt plan. Och så så... <skratt> <ja>. så vi <skratt> Vi honom ut i bilen. Frank Curse är ju där och eh, alert. Mm. Så man ska vara. Mm. Lite, jaha, ska vi vidare? Nej, men vi har beredskap. Ja. <skratt> jaha, vi vet inte. Men då bäddar vi upp i planet. Ja, det låter bra. Sen så tar vi lite patrull under natten. är upp ett. Mm. Mm. Faktskift. Ja. Yes. Japp. Yep. Så nu blev det nåt. så vi det. har sovit jättegott. Mm. Söta drömmar <laughs> om fruktkorger. Fruktkor var lit, tack så. Toy, <laughs> vaknar och känner oss uh, alerta. Tack är Redo All för nya, nya fel utmaningar. Utan <laughs> dynamitgubbar. <laughs> <här> hur jag ena eh... levande. Oh. Posta mina liv. Mm. <här> det är <en> så nöjt. <här> ja, nu är det. det är mycket här. du kan lika ta hit Ja, det ligger din då. Mm. Mm. Mm. Jag postar ju att vi brev och korrespondens. Ja! Yeah. Mm. det är konstigt att trots, trots alla dessa brev man skickar till sina släkt och vänner så kommer de villigt ändå och ersätter ja, dem Vad har hänt här egentligen? Hemsk <laughs> det här måste vara. Har alla idioter ni <laughs> hållit på med? Jag kommer ändå. <laughs> det låter ju trevligt. Ja. <laughs> men det var ju synd att det var klocka jag i hur man trakar. Most, jag skulle åka ner till. Gånskap på Ja, Kile. Ja, kan vi ta göra. Kolla upp omgivningen. Dance. är det? i en bil. Vi parkerar vi parkerar väl någonstans i downtown och. Skulle vi hela gå hänga kvar vi flyger. Casually. Vi andra ska vi hänga kvar vi planerar. Okay, ja, ja. Eller, eller, eller ska hela hennes, gänget bara vara bra? Eller hennes lägenhet? För att hennes lägenhet? Jag uh, tror inte vi vinner så mycket på hennes lägenhet så. Mm, jag är ju skit. Om det inte visar sig att det verkligen behövs. Så. Mm. Vi kommer bara jag kommer göra det där och jag ströar oss egentligen. Mm. Mm. Mm. Här vi! <laughs> hallå, hallå, hallå! Vi vet inte om den här platsen upp då. Så man Får man hälsa bra. på för lite kaffe? Men om vi ju en mariachiband som kommer till hennes lägenhet och levererar lite fruktkoja <laughs> Så vet om att vi vet, men vi vet ja, det där. Precis! <laughs> Just det! Men hans måste ju kolla sig upp och se hur det ser ut de i omgivning och allting Ja Frågan är många som måste åka om vi ska åka ihop Eller om vi ska bara åka några stycken vi måste Föreren, ju inte åka ihop men frågan är hur mycket vi vill dela på oss. Som... den är, åker vi inte allihopa så är det kanske bara hälften av oss som dör. Ja, på en del av mm. stället. Åker vi allihopa så, så kanske vi kan klara av och inte dö. Ja, ja, precis. Eller så dör vi allihop. <laughs> Eller så dör vi allihopa. Ja. Så det är bara något av oss som har i kommunen i alla fall. Ja, ja. det är... Det... Mm. Det står inte, men det borde framgå <hör> <hör> Det står inte, men det borde framgå Nej, ja. vi <hör> <hör> <hör> <så> är Ja. <hör> <hör> Okej, okay. ajaj Jag tror vi skit i okay. <hör> <hör> <bor> det Vad borde framgå? Jo, <hör> Jag kan gå på det Ta det som helst Av adressen Borde det framgå att uh, Det här är uh, på timmen avningen. Ah. Oh. Sense to put's me. O dvorost. Vetmodst. Låt så. bara. som spindelmannen. Anyways. Har det där. Jag se det är Ja. Jag får fanet att också i telefon att se vad det är för byggnad. Alltså ja. Ja. Oh. Den är byggd. Det är, en... <tryck> det är en... <tryck> precis. <tryck> Vilka åkte nu då? Allihop. Allihop. Ja, givetvis. Allihop två bilder. Brumm, Frank håller igång motorn nästan. <tryck> <tryck> nästan. Vi behöver ett paket direkt utanför dig. Det är nej, nej, nej, vi åker <tryck> och så, vi tar flygplanet dit. Det är ju tio år gammal. Bruce är lite diskret ute. Det här är Bruxes kontor. Nej, det är inte andra är det. Jo, det är inte Mission Impossible tyvärr. Inte mycket kan överhäva. Nej, det var Mission Impossible. Vi parkerar en bit bitar på motoresa. Ja... Det är en... Man kan se... Tiovåningshus. Sense Trouble. Två poäng. Fyra då. Det verkar lugnt. Det är ett tiovåningstegelhus. Det var in lite. Can be arranged. Mitt varg. Yeah. <laughs> ja. <laughs> det är hade um, grej. Du behöver här aldrig mer. Ja. Står det någon skylt på byggnaden? Det är numret? Address live here. Backa lite. Det någon så här typ dörrvakt? eller så här vad heter det? Portion. Som en portier. Ja. Ja. Okay. <laughs> no. Och får man måste... gå in och fånga. Yeah. <laughs> Forcera. Det är möjligt att. och Hallå. Jag har ju redan låst upp ett hus stål. Stål. Och så vi nu vill ha en annan så öppnar. Och säger hallå i. Åh <laughs> ah, shit. Victor Large queen så där. Hallå. Du är på få Ah, här? Ja, det här. <laughs> Jag ska inte för väl säga. Det blir lite, See, lite ja. Ja. <laughs> Kan jag får prata med dig kan mina kompisar gå upp till påningen utbi bilen? Vi vill ju se att och köpa lägenhet här. Ja. Där på 10:e våningen. Ja. Ehm mm. mm. står inte ju alltså jag går gårde in då. Ja, jag snackar. Det är ju Ja, det är en lobby på botten också. Mm. Mm. Och, och det står en en man där och uppenbar i en, en form av då, portier eller lobbyist koncierge <här> <Lobbyist>, ja. <här> koncierge <här> jaha eh, säger han på engelska <här> kan jag hjälpa dig <här> ja ja <här> jag antar att ni är amerikan ja det stämmer What? Lika... Vad är det? Pekar ni på vaniljsåsen? Vi läste i vår sås. Det stod så här: Tips, vaniljsåsen kan med födels smaksättas med konjakpulver eller whisky. Extra gott till färska frukter, Bär. En fruktkorg med vaniljsås. Jag har uppmuntrat till sådana bäckadensfrukter. Oh, det ska det gå till helvete? Ja, helvete lika Jag skulle gärna göra det. Vi och såna. Ja, vi lämnar ju inte ut såna uppgifter om våra bönder. Inte med det. Med yes. Yes. <laughs> så, så säger viktalas och det. <laughs> <laughs> Men hur ska man åka hit så långt? Hur många dollars? Hur med alla Fyla eh. Alla <laughs> ett, eh. Jag vet inte, jag kan ingenting om det, men, eh. Jag är 20 Ja, jag är ja. Liksom, liksom Jag håller det i klämman det <laughs> I min lilla sån här guldklämma så Där jag har mina dollars i Bläddrar i den här Flerp Frr. Frr. Du vill kolla 20 dollar. Ja. You own him. <laughs> Den här vägen. Nej, för jag har slått honom. Mr. Brooks på tionervåningen. Uh, Välkommen in i hissen. Ah! Nej, <laughs> <laughs> <laughs> No, no. Vi vill ju bara veta var han borde. Eh, ja, Vi åker upp. Jag går in i hissen Vi åker upp. <laughs> Nej, du är inte där. <laughs> Whoops. Men du står i kan vi kanske inte är säkert att åka alla hissen. Jag har tagit upp en kram. Du brukar uh, bo ensam. Där. Ja, han har en del besök. Ja, han, han har han haft några besök idag? Nej. Bara oss. <laughs> jag har inte sett till honom <laughs> på ett tag faktiskt. Ja, ah, jag förstår. Nej, vi åker upp. Ja, vi åker upp, vi åker upp. Hur stor är hissen? And you're the only one who's survived. Det är en sån här manuell hissan på... Jag står också på nere, och tittar alla kläm in sig i hissen och tänker dig... Nej. Här Nej. det här nattena. Nej. Det här var... Nej. Och vi alla har fruktansvärt dåligt sitter honom. Alltså, det blir bara... Jag väntar med Jakob... Uh, det är, är det de tungt idag? Fråga, det är, är det tungt idag, Ben? Det har han något med om, eller? Ja. Bortgärd eh, till hans bord. Uh, jag Vi har lite, lite. Det är mest eh, små eh, ordrar eller tjänster han ska utföra. Någon på våning 7 vill ha champagne levererad ikväll. Någon jag ser om det någon stå... har beställt väckning till... Se stå... stå... om det står någonting angående Brocks våning. Inte i... Det här täcker bara närmsta dag... Det är dagavtäckning. Det finns ingenting på tidning. Eh, ni åker hiss, ni andra. Ja. Mm -hmm. Bad idea. Och eh, han... Eh, kanske presenterar sig som Oscar. Och... Hör. Eh... Säga att... Eh, Håll mig utanför detta Och ha inte sönder någonting mm. <laughs> <Ja>. mm. <laughs> Det, Vi gör vårt bästa Ja, precis ja. Så då kommer man upp till tionde våningen Och öppnar dörrarna och, och då kommer du direkt inlägen in Ja, ja. Den som, ja. ja. Mm. ja. Um, det är en sång Ja. Ehm mycket är väl ur? Han uh, står här med hissen. Mm. Eller åker han um, ner igen. Ja, det kan jag göra. <laughs> mm. Bra. Ja. Um. out! We can do more damage Hallå! <laughs> <Hello. laughs> Hallå! Fram med och tropp Jag säger ingenting. Vi börjar gå i. Vi. vi går in. Jag tar fram lilla... Vi tar nog alla fram på din lobe. Mm. Mm. Mm. En lilla satta. <laughs> <laughs> ja, passar till allt. Mm. Ner i lobbyn vet jag ofta någon, någon form av Ledger och sånt. Där det kan finnas fler uppgifter om Brux. Är mm. det inte några postbloder bakom? Ja, det står post. Det sånt är det mm. sånt Jo, det står postbloder. De är låsta. Mm, står det någonting sånt där. Våning 10 blocks. Ja, det gör det. Mm. Jag pekar på den i alla fall. Rockpicking peking Korspondens. Ska jag väl slå? Nej. Ja, om du vill att det ska vara intakt behöver du spända. Ja, det spänder jag. Är det meddelande? Ja, okej. Okay. Ej, fintvående. Oj, det lick på sig själv. Nej, det var inte låst. Ah, <laughs> det är bäst vi att undersöka här så att allt är intakt. <laughs> Jag fortsätter att hålla bak till dörren. <laughs> Jag ångrar mina beslut. Nej, <laughs> det kan vara omöjligt bara första gången. Nej, nej, vad är i regret nothing! <laughs> <laughs> The only thing that is that it's an out post okay. Stop Nick it, you can get uh, it. Okay. Nickers. Can No! Wait, no. hmm. then. Use Nicky. Oh, No problem. thank you. <laughs> det är till en en postbox på postkontoret. Mm, han hoppar. Mm. Mm. det. Varför? Ja ja. Han den till den postboxen. det är inte samma boxare som ni hade innan. Kolla morgon. Sen Är det någon som behöver liksom sig uppe på tionde våningen? en en kvick så att säga. Vi verkar inte ha någon här Hallå, en kvick. Hallå. Mm. Så mack. En Använd så det är vi bara se ny första Intrycket är att det är ganska enkelt inrätt. Uh, Suggest so not a sleek spartan lifestyle, but a man who failed to decorate. Okay. <laughs> <laughs> Jag hade inte lagt något poäng i det. BOTCH! <laughs> <Ja. laughs> uh, det finns ett par soffor i ett vardagsrum, uh, en radio, en uh, Väldigt... Uh, Modern och fin skivspelare i kabinett. Sovrummet, tittar in, det verkar vara inrätt för två. Och det finns eh, speglar, landsborr och också små sidobord. Samtidigt, i kollegaderåberna, alltså ser de halvfulla med kläder för en man och en kvinna. Möjligen. Väggarna är tomma. Köket är, har bara de absoluta nödvändiga redskapen. Det finns en spis och... En ...isbox och en blender. Det man ser vi i vid en första anblick. Ehm, frågar han... Äh, en där? Är rummen utrustade, äh, utrustade med... ...kassaskåp och... ...eller lägenheten utrustade med kassaskåp... ...eller någonting i den här stilen? Mm. Nej... Inte... Vad jag vet. Pästa. Eh, man kan säga... Man kommer in i ett vardagsrum och sen har ni ett... Lodding. Sovrum till vänster med två walking closets kan man säga. Rakt fram genom vardagsrummet så kommer ni till köket. Och det här är ju en... Eh, Penthouse Så man kan också gå ut Från köket ut på en liten Terrass <laughs> Patio Ja ähm, jag, Inget kontor Eller någonting i den stilen Nej Det blir till Det ligger ingen Riva på tillspel Ja Ja Nej, jag har ju eh, arkitektur. Det är inte som så här att det finns några dolda utrymmen här. Där det borde finnas något rum. Eh, först bara en. För jag antar att ni går igenom hela. Ja, rum. Eh, Ni kommer ut på patio. Så ser ni att ungefär en fjärdedel av den här ytan är. Eh, Nej, nästan hela Pateon är... Äh, står sådana här... Jag vet inte vad svensk ordet är. Coops. Fågelburar. Äh, ja. äh, överallt. Äh, Pateon är smutsig och full av fågelskit. Äh, Men inga fåglar i er? Nej. Och äh, ni ser också att här finns det en... Äh, en äh, hänger en fire escape. Här. Mm. Bördkopsen är gjorda av äh, Trä och äh, Hönsnät Och alla de här dörrarna då Som äh, de är öppna Som har äh, mm, Var är <laughs> äh, mm. mm inte att det ni skriver som bara omalvås har. Mm. Uh, din Gameforensix säger dig att uh, fåglarna i de här byarna bör ha varit ungefär en krok storlek. Du får. Du är du får. Kanske. Varnar fjärde om det finns fler. Ja, just det finns det? Ett. Ja, det finns fjärda. Då plockar vi några sådana. Så någon man kan identifiera. Biologi kanske. Mm, någon som har. Det finns en som har. Ja, Doktora. doktor då. Doktora. Som visst nog stannade kvar I lobbyn. Ja. Stå och akta Jag kommer ha mitt fjäran. Ja. Vad ser vi Täcka av, när ni, ni, eftersom ni är kollegorna av lägenheten då, Evidence Collection har ni ju i mm, jag Sander jag. Det. Sander. Sander. Sander ja. mm. Fläckar i, i mattan i vardagsrummet. Ser man vad det kan vara. Forensics har vi. Mm. Och det är, gissar du, nektar? Mm. Mm. i badrummet och i eh, soptunnorna i badrummet och soptönets eh, sopt. Alltså, inte gubbargym men, men de här stäpp. Eh, ja. ja. Hittar du eh, såna här gamla pappes eh, tussar? Eh, ja. Stela med kall Nektar Ja. ja. ja. Och eh, Kondomer som var några veckor gamla Kanske har vi, har vi något att döma om legat här Ja Det är bra att få avgöra Och det missar även eh, Resten av tåket näktar I den här blenderen Som fanns i köket det är inte alls sent nu. Ja. Det tog du inte hade varit Ja. Jag får ta det nästa gång. Jag kan ta med. Jag kan hjälpa dig. Men snuset kan jag göra innan. Ja. Det går ju att svälja. Eh... Black. Mm. Din okult... Du kollar på de här fågelnesterna Det är lite symboler inristade i dem. Under all skit och alla fläckar. Jag står där lite. Det är möjligt att någon... Någon höll på och, Eller trodde att de höll på med att kasta på här antika spels. Mm -hmm. det är ingenting som man kan se med Micros, nej, du ser också, jag känner en, det är din kult också som gör det. Vi, vi, äh, vi skriver väl upp då? Ja, vi kluddar av dem, alltså hur? Ja just det, du har det. Äh, du hotar lite. Du, du hittar spår, tror du, av eh, nektar i fågelmaten som ligger lite utspel också på. Mm. Var finns det inte nektar? Crazy shit. -birds. Är så också, ja. Crazy birds. Crazy birds. Horney birds! Horney <laughs> birds! Horney helmet. <laughs> <laughs> Men varför blir det uppföljande tangy -bird, så. <laughs> birds? Ja, det är helmet. Är det några av de här symbolerna? Nej, det, är, men det, är andra. Ja. Det, det verkar vara lite mm. random och kulta symbolen. Mm. Ja. Gott och blandat. Gott och blandat. Man har försökt idag. Eh, och sen då. Slutligen, mm. service Du slås av att. The building is missing space. Haha! Det var det vara. Det verkar som att köket bara är hälften så stort. Man går in i från vad det som är in i köket och sen in i på patio. Men det verkar som att det finns en yta där som inte används. Missing space. Let's check that out. Eller från mithåll, det är ju tvärtom. Ehm... Du blir ganska säker på att någon har uh, satt upp en dörr eller alltså, gjort en vägg där det fanns en, uh, ett fönster eller en dörr uh, ute på patio. Som så alltså skulle vara en dörr bredvid dörren, inte köket. Och när du väl har... På, på efter det, ja, liksom. du ser ganska tydligt sen när du väl har på spåret där att det är, det är lite tajt mellan alla de här tegelstenarna. Och eh, du ser jag också jag. någonting som du gissar eh, gångjärn. Hallå. <skratt> Hallå. Eh, Hör du? <skratt> Polis. Nej. jag? är <skratt> <skratt> det är en. Var Eller du. Det måste det expert. Någon av er som är lite duktiga på det här med med att svara ja. Eh, det, <skratt> är... Ja. Ja. <skratt> det är ett, eh, Det är ett hemligt rum här. Vad säger du? Jag är gömma! Jag vill gömma! Jag vill det där också! Jag mm. känner att jag känner jag vet inte om ni ska vara först in där, ni som har sådana här, här eldhandvapen och sånt där. Mm. Ja, vad ska vi kommer att göra det idag. Vi tar fram våra puffror. Tror jag har inte. Ja. Jag har redan haft min på fram. Jag går in nu först, Lars. Det blir bra. Nej, jag går. Nej men jag kan gå först. Jag tar och går dörren ut och tar in något förresten. Eller har du något handtag? Hur öppnar vi är? Mm. Nej, du ser inget... Jag spavlar i världning. Och du ser det så ska du sparka in den tror jag. På tyckte håll den öppnas. Ja, ja. ja den ska öppnas utåt. Utåt, mm. okej. Okay. Ja, ja, då tar vi, då tar vi äh, och dig vid öppningen. Eller där öppningen kommer på, Och så tar jag och drar upp den. Och tittar fram. Efter dig. Jag öppnar en black suit. Och sen frågar vi. Efter det. att du vet. Nej, plockas Jag har inte heller skrivit upp. The silent type. Någon som har ja. mechanical repair? Ja. Ah, ja. ja. Nej. Det är bara jag som yes. inte har. Nä, Men Black är rätt bra på det va? Åtta. Oj. Eh, du eh, anar att det finns någon form av eh, mekanism. Och eh, vill du spända? Jag spändar två. Behöver hon spänna mig den? Eller? eller behöver jag? Ja, det är ju på general blivit. Mm. Där spänner alltid en eller två. Mm. I sådana test. Okej. Okay. Två då? Två <skratt> <skratt> Men du, du hittar den. Du spänner det. Mm. Mm. Det finns en, en latch... Under här, en fågel... Du är precis mitt emot dörren. Som man drar i då, eller? För att ja, öppna... För att öppna dörren! <skratt> bam, bam. <skratt> <skratt> då, då drar jag i den helt enkelt. Som flickans <skratt> <skratt> Det Du kvar igen. Jo, det är And you are ready to pep-la And the girl said, let's pull it. Should we have a trouble of trouble before we do She said... Fuck it! Let's go! I men do like to live genuinely. No, let's go. Yeah. Pam-pam-pam. Black, open the door. I opened the door out det färsar någon sprit i köket <laughs> Du kan ju slicka på de där fläckarna på mattan ja. <laughs> Nej. Nej. Nej. Nej. Nej, Hur ska man den här sveten det. Jag har redan ha. kunskap i <här> Ja, det <Maffeln>. <här> Jag har ett litet utrymme Inget att peppra Nej, det är ingen som rusar ut och skriker eller någonting. Nej. För... Ingen tjocka som gör sig <laughs> Så bra. Jag vet inte, jag tjocka. Det hade varit väldigt jobbigt om du var Ja, <laughs> det, det hade varit väldigt jobbigt om du var så Ja, <laughs> det, det hade varit väldigt var <laughs> är ja. Ja. <laughs> Även för dig, hissen är... Nej. <laughs> tjocka kanske inte kan manövrera en hiss i och för sig. Äh, det här är, är, är, är, är, är ett rum det är ett trädgolv tegelväggar jag tror det var, ett, en, så det var en, en massa arkitekt Johans arkitekt Johans han tittade in att det här var nog tanken att vara någon form av kontor eller study mm. men det var... mm. nu har murats in och omdesignats kan man säga mm. av books längs en väg är det ett litet altare polerad marmor Täkt för att vindekysfter har syfte nu så här allt ja, allt ja. <laughs> simpelt åter på en trä sideboard och en dock put in altar. Mm. <laughs> uh, på altaret är en uh, skiva. Eh uh, delaus uh, skiva. Uh, vad står det på etiketten? Please don't play. Det är den eh, som ni hade. Det är samma som i boken. Ja. Eh, det finns ett papper eh, med spansk text för en ny sång, uppenbarligen. Mm. nu Är det, är det liksom så att man kan utläsa vad det står, eller är det bara... Det ser ut du, som att Iras har skrivit... Det ser ut som spanska. Jag kan spanska. Du kan spanska. Jag kan också. Let's really Fullt av, fullt av metaforer och eh, återkommer en väldigt simpel refräng om att kärlek flyger som en fågel. Eh, på all, det är det som texten innehåller. Typ. Eh, på allt finns det också en singeldos, en sån här med nektar och eh, några halvsmälta ljus som inte är tända. Och alltså det på väggen är det en orange fläck. Sås. Det är ju sås, det är ju sås. Nej. <laughs> Omgiven av symboler som eh, någon med ockult eller antropologi skulle säga i alla fall ser visst ut läck. Mm. Eh, Känner igen som symboler för huvuden och munna från olika misamerikanska kulturer. Jaguarmunna, fågelmunna, åmemunna. Var vi med där de, de här stora munnen var? Eller var det bara... Det var, jag också ja, det var bara ök som såg det. det var, jag har bara återbättat det. Men du vet ju om du har ju läst boken. Ja. Och vi har väl anat att ha någonting i munnen. Jag har väl givlat på det. Nu är det här orange så kommer en mun då. på sig med sina tänder. också målat med nektar på väggen, eh, Antropologi eller arkeologi. Ja. ja. Det är Maja Svår. Som eh, repeterar fem ord om, om igen. Om du kan Maja så... Eh, ja, jag kunde faktiskt det. Mm. Ja, men det hände ju. upp det på en <laughs> twist. <it. laughs> De fem orden, fem orden är: äh, mouth, like, song, strength, change. Någon ljus, sång, styrka förändring. Någon ljus, sång, förändring. Resten av rummet är inrätt med en väldigt eh, söt eller det var. En dyr eh, trä, wooden desk, eh, skrivbord, kraft, någon som har kraft, eh, trä, kraft, eh, furniture, eller är det någon överhuvudtaget som har craft? <laughs> ja, det. Jag har craft, men jag har inte bestämt vad. Ja, det behöver kanske inte. Det är inte äh, ja. så viktigt. Det ser kan... dyrt ut i alla fall. Mm. Eh, en stol med hjul och eh, en bokhylla. Boken är mestadels tom Det finns ett typ Dussin böcker om mesoamerikansk konst och kultur och ett sin tomma böcker så skrivböcker Tre böcker om traditionell mexikansk folkmusik och en bok som verkar vara fullpoppad med brev från Samson Tramell mm. mm. Jag, jag tar alla böckerna som gör så här. så mm. Söker se om det är nå någonting som ligger löst till någon. Ja, breven. <laughs> ja, nej, inte, inte den, men de övriga. Ja, nej, det är inget eh, som tillhör mm. Men annars så tar vi och lägger beslag på den där med, med breven i alla fall. Mm. Texten som ligger på altaret. Mm. Mm. Äh... Finns det något för på jag uh, ska bara kolla om det är någon som har lagt klart att det också. Jag sa, vet allt. Din use säger att de här böckerna har blivit lästa väldigt mycket och utan att man tar speciellt mycket hänsyn till hur illa de far. Uh, du känner igen flera respekterade författare och fotografer i den här mixen. Uh, de mesamerikanska texterna och böckerna är ju väldigt... Det är alltid från klassiska verk till cutting-edge-works inom en maja- och prekolumbianska studier. Eh, du ser att någon har highlightat eller markerat passager i böckerna som indikerar att Brooks har läst mycket om eh, prekolumbiansk religion och... Eh, sitat på engelska, Fringe and Forbidden Gods i, inom Maya pantheonet Speciellt en som kallas för Golzumal, stavas G-H-L-X-U-M-A-L också känt som uh, The Fisher from Outside. Det känner vi. Någon till mina en golv låter ju som golvgolf. Ja. Eh, enligt eh, de här uh, markerade styckena så har uh, den här Fisher from Outside varit eh, till, eh, är dökad mm. på en antik plats i hjärtat av Jukatan mm. Let's not go. En plats som var avsedd för andra form av judadjökan men som fångades och gjordes om till en kult för Gol Somal. Platsen kallades Chechen Sosul. Sol vilket stavas väldigt komplicerat. att C-H-I-C-H-I-N Chechen X-H-I-N o X U L. Själv själv sjul fastgivet. Själv sjul sjul sjul sjul sjul sjul Är sjul sjul sjul sjul sjul sjul sjul sjul sjul sjul sjul sjul sjul som Black Kolla fina, oanvända pennor och andra vanliga kontorstillbehör. Översta lådan innehåller works in progress. Bland annat osända brev och en liten svart anteckningsbok. Som innehåller lite av no ja, notes to self. <tryck> en här. stor del av sina i mitten i bottlinjerna. Många av breven och Noterna är unremarkable, men några står ut. Och sen är det då tanken att vi ska få handlöts här, jag har inte... Jag vi måste bryta. Ja, okay. kan vi kan få det nästa gång. Eh, innan bara det, eh, vi sabbar lite. Alltså ristar bort vissa av eh, de här runorna, man ska säga, mm. som så. Eh, Skulle vi ta i lite, precis. Ja, ja. Fruktkorg står ut på Maja. Ska du ha med en <skratt> Ja, precis. <skratt> nej, men nej, jag kan Maja-språket då, så skriver jag fruktkorg på Maja-språket. Fruktkorg? Ja, Mun, ljus, sång, styrka, fruktkorg. <skratt> <Taganas. skratt> Ano, du. Så bra, shit.